اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتکا بیادن معلوماتکا و بارک و صلی وسلم و صلی موجودات دادو قسمتی یو آغا تی موجود وی دا نفسی ذات دا وجے مدے مسبوخ بالعدم نی ام آغا موجود وی د غیر ده وجه جعل پده کے اثر کڑی ده مسبوخ بالعدم وی اولو ذکر تا واجب العجود وی ده دویم تا ممکن العجود وی اولو ذکر منتنع العدم ده او ثانیو ذکر اس طوا وجود ہو وعدم ہو دا تول کائنات ما سواللہ پده حوالا ممکن العجود دی بیادغا ممکن العجود دا تول چې ما ج سامت لري او تعبیر کېږي د دغ ج سمت نه په جسم تعلیمی باندې او جسم تعلیمی حام د اابغاو صل سووي د طول عاداز غومق بیاغ سا بعض آغی چې نما کیېږي او بعض آغی چې نما نهکیېږي فانی او ذکر د جمعاد وي اولو ذکر دیتا جسم نباتی ول. بیا جسم نباتی په دغه کې حص شعور او ادراک یا بنوی یا بوی اول ذکر دا په مستلح مصطلحه متبادله نباتاتی او ثاني ذکر چې حص لري او متحرک وي په اراده دا بیا حیواناتی بیا حیوان یا ب مدرک د کلیات وی په واسطه د عقل یا بنوی اول ذکر ته انسان وایي او اوسانی ذکر بیا حیوان وې په معنا عامه په معنا متبادله بنا په دې انسان د دې کائنات او ارتقای شکل له جسامت لري جسامت نباتی ده دغه جسامت بیا حیواني ده بیا د أغې نه فوق انساني ده د جسامت حیواني په اعتبار د حیوان سر د حیوان بدن سر د حیوان بدن سو حواس لري ظاهري چاغه توي حواس خمسه ظاهره باصرا سامرا شما او اولامسا او ددغه حيوان سر چې وديات دي په دماغ او د اره دماغ تقسیم تقسيم هغه د په دي انداز باندې چې د تنظیم غړي واخدل ست طرفه نوヨタ چې تل لري منکسن دي په دریو هیڅ دتنبی دغاره سټ طرف ده او بیا حلیثه مونږ څنګه په دوه دوه ایسو ډېرون تین تا د جاغری تل اسو وي اول تجوی په وسط او تجوی موخخ او هر او, او جو د دغه اعلیه دادی دا دا دا دا نک مقدم نسب موخخ دا بیان اس بي مقدم. دع اس پی موکر. دع بیان بي مقدم. دع نس پی موکر. بتجریف اول نس پی مقدم دی یو قوط لری تعبیر دی کهی با حصی مشترک بانه. دع نس پی موکر یو قوط لری تعبیر دی کهیی با خیاه بانه. بحصی مشترک وزیفه داره. چه دی دا. ادراک کئی مدرک مدرکات الحواس الخمس الظاهره بيد الحواس الخمس الظاهره کم مدرکات کی سترګونه کم صورتو دی ديشي په واده کم आवाज اورېدي شي په پوله کم بو یې ما څو شي په چېبا کم خوند راشي د بزن لمس باندې کم شی معلوم شي ادراک کي داخلي مشترک ادراک هیڅوک داخلي مشترک او فکسی مشترک یدکه ممبصواراتو مسموعاتو مشموعاتو مدلوقاتو او د مرموساتو داږي ادراک وکي او د ادراک دا وږي فخک ماشي مڅانو مبصر شه دي سګو تو وړاندي چې مشترک ادراک وکړو یي یو حد ستر او هغه شی د ستر غو ختم شو نو دا ارسطلي هکاس دا دی ورګي دې هرڅه دا خیاب د مدرکاتو د فصې مشترک ګودام مفاهوم مدرکات انفسهیل مشترک دېرې ګودام اوسه وسره طاقتلې داغه حق 77 ګوا د فصې مشترک ته ورپاس کو جی انسان دنګ کټ کاهک لري مدارف ته پدې انامه باندې لانی نه ندي سترګونه لاړو پناش شکل صورت د هڅې مشترک په واسطه د سترګو حاصل کولای دي چې کله دغه صورت دمخه نه پناشه نو دغه فوټو مشترک د خیال تورکو خیال چې ګودام کې غفایي کې پوهیږي سمو د بعد هغه فایل بیا ستامه کې تراغه سترګو د هغه نه بیاي او نوې صورت واغستو مشترک ته ور پاس کو فورن مشترک د خیال نه تپوځو کو تا تاسو رغه فوټو په کارتونه نشته نا غوڅ زرعه پلیو بس او خیال به اړ جانبات اړ حق اور دې جانب حق مشترک دا حق دا یو بل فوراً کی فورا سړې سړې او پجنځ داو طارق دی دا تارک کله زمانه ډیره تیر شوی او صورت کې لوبنګې ته د دې مخ دیل راغلی شتوره صورت دا اوسري یو بدل شوی شرکا اولاد نه طاقت کړو ګیره نو شرکا اولاد نه طاقت رنګي سرسپینو شرکا لافات یو کتو وډس پیه یي شرکا روزلو کتو فټکه یوارې شرکا روزلو کتو زوبای چولې ګور پینټه ختم کړی ثغره چولې ده جی اوس کپل هغه هغه مشترک او خیال ده انسان دومره تیجی چې د خونی پدی په دنباره ارغنه داشې نه ختای کیي نو فورن هغه خدانه شو فټو دا دموږه فوټو تمه ته ورچې کی دا تاریخ دی همکه بلشانو اوس بلشان, بلشان دې او کف سره مشترک او خیال اګه دواړه فنش نه کم کمزور وظیفه کمزوری نه حج مشترک دا ریور توری زلجیو پیجاندا دا خبرته ګوري ګور دا د پستر ورته ګوري یعنې دا بار بار کتل او سترګې کته کول دا کیږي په دې کې لادا باندې څنګه دې مې نه کاټ وړاندې رنگینی خری زکچه پیری سره یاب دوی ستریا په دوه ستریا په پینځو ستربان ازه زخم نمدلیخه چې په سره کې د تکلیف کم درته دا نقصان کم درته نو چې تومره فوتو ون ګنو باسي د مختلفو زوایان اده مختلفو ناحیونه نو دومره الف بیا ګویا اغه زخم په اسانه باندې راوشي اته تکلیف په اسانه باندې ترسی وذرتوم داسټر کې د دا پہچان پا نه پاره بار بار فوتو لاندې باندې پوری بیا یو فوتو یاو ته وڑی نه ویا ستری کتی بر فټ او ور کی بس ما په یو لس منټه کی ور خپل فټ وانو اخر چې مشتراک ته ور کی اخر چې مشتراک خیالت وای چې ته وګوره کنه خدای ریफार ک په ګودان کې څه شي تک نشتا فایل اوس خیال کې خدوم را ډیر فایل نه پراتی چې دپاجي مو ته څه په دفتر کې هم نو مګنیځه فایونو پرځې پله کو نو سورته نو پکې پرځې بورځه پکې ده او گویا आवाजونه پکې دي جی او او ګوليره پکې او لمس او ټچ وال مدرکات پکې دي دا ټول فایونو انځر پکې دا ټول پرځې اوس خیال لګیا ده کې کل داسې تندیل زور ورکی کل داسې په اوچني باندې لاس کېږي کل داسې د ثرمند راو نیسي د دې مقصد دار څخه خیال تیږي چون دیر سات اوس مه په یاندې اخریده ورکا تشابذل کوبني او تویم کړه سړی په جوړېږي بدل شي زکر خیال هغه پاین تقدیر وخت پس اوره سينه غراوالی او ذکر را پیدا کې ته محمد رسول الله څنګه دفتر کې یا غشنډي دا ودی یا غشنډي او ستدي تابع یوازده منصلاتو سره نه مسموعات ملموسه یعنی حواس خمسه ظاهره چې سومره ادراکات کوي دا د ټول د سره ذہہ مشترک تعالی خیال دغه خدا نه ده ګل نه ده خدا نه ده یو بل قوت ده پدې هیڅ په مؤخر د الوهم د فکر الوهم اڅخه دلته ورسره پدې ټول دماغو کې وهم منتشر پدې ټول دماغو کې خو مرکز دغه نفس مؤخر د تدریب یوسد ده نه نو ده پروت په دې ټول دي ما او او د دوه وظیفه ادراک مماني الجزئيه سیوا مدرکات الحواس الخمسه د حواس خمسه د مدرکاتنا علاوه نور ثم معاني جزئيه دي د ادراک دا وهم دی د قبیله دا مو بصراتو نه دي د قبیله دا اصواتو نه دي د قبیله مشموماتو نه دي د قبیله دا مزوقاتو نه دي د قبیله دا ملغوساتو دینه ماوالات کوم شي نه ادراک ته چا کار دي وای دوا ادراک چپل شي ک ادراک ان ان اصد معروفن لگردی معنی ادراک چه ازمری پا پوزیشن کده چه سرنیدی تیخت او تیخا اوز دا ازمری دا غنه تصور دا یو معنید دا یو معنید یو معنید تی ادراک دا دی سو که وحن که سو که وحن, كده. وحن كده. الولد معطوف ناله ادراک دا دی خبری چه بچه وولد پا دی پوزیشن کده چه پا دی حتوفت او نریوشی د دې معنی ادراک کوک <متنق> وانه پیښو خپل بچی ځان وملي چرګه خپل بچی ځان وملي پړې خپل بچی ځان وملي بيزا خپل بچی باندې اطوفت کوي ميخه خپل بچی باندې اطوفت کوي چې بچي بیا وځي نه تا چې بچي مرګ یا پاور کوته نه وځي اوس دغه د دې ادراک ځاګه وانه پیښو د باندې پوه شئ اصلي مېسان سره ورکوشي ک ادراک معنا ان الافذل محروب عنه و كإدراك معنى أن الولده معصوفنا عليها نكذب التعصد مثال معنى فإذا قلت يو دي اخ سوف قلتا او منوثيان وقتا اوشوائي منوثيان وقتا اوشوائي او دي آغا شكل صورت قلت دي اخ صورت دا معلومات دا ستر قلتا صورت سوكل صدر دي اخ دا آواد إدراك دا وكار. د اوخ د بدن یو خاص ګوېزي د پوره کار دی د اوخ د سرمن یو خاص خوان دی دا د کار دی د اوخ د بدن لمس په اعتبار باندې څه خاص خصوصیت یا لینت دی دا, دا, دا لمس کاټ لا سنا ټول بدل کار دی لوسه له قوت یو د راس کیني د ټول بدل کیږي کومه سر پورې ټول بدل کې لمس قوت ته او جذبه زیات احساس ته ځکه کم ترږي تر بدل کې زیات احساس ته او جذبه کم تر احساس ته اوس اوخ متعلق ز میخ سو کو ته مشه وي سو او سو کو ته ګاميش او د دا دا یو زما په خاله فارسی مفخره شه نه خاله دا فارسی کې ورته ګاو میشه فارسی ګور ته سو ګاميش نه کنه پختي نه هغه ویلې خپلې هغه پورتنقي نو مو موته مواله کوای په سره دا ګاميشه مفخره نه خاله دا فقط دا نو دګامیش واي افغانان تصلی ګامیش او څوک تماشوي څوک ماشو ا موږ څه می خوالو څوک تماشوي خو بازګ دي او د میخي دواح دي دا غیر ادراک ده چې اوخ محروب ان هو ده دا غیر واهني دا ادراک کوي چې اوخ محروب ان هو ده لهدا چې می خوږو چې هغه لخرى موندې پرښتنه بدلوي پرښتنه او مندوي او موږ واهې مده چې پتډي باندې کله غالب شي چېیا تا الله محرووبغ نه دی چې کاولله مک نستاوا مي دا دلاکهنه تته په کار ده د حاضه چې کلت دغ سر توولله کوي د ځکه تو سره او من نه کل کا تو سره ځکهه دو م د عاال شوید ده تو وواجه توله نه ړ او دې و چ کو لنس او دغ م غ باند قالب شوي ده او منډ او د درري ماه ک در دا کاره چ داال او دا لوم سره چې. دا غلوم دغه غوري دا غلوم سمره جدي دته کې درا کوه مهمه ده ولځما اواز تاسو اورئ په وخت باندې اواز د فضل الله د کاروچاره دا مشتراک مشتراک اواز د فضل دا د کاروچاره راخو چې مشترک دې خو چې مشترک زماده اواز د غټیو نه ونداس خيال سره محفوظ کړئ چې دې محفوظ کړئ خيال سره محفوظ کړئ او چې کله ته هغه شنه اواز په لور فکر ووري نو فورن ستاندین کړئ چې الله ذكى اواز فضلاله ولي وقوا عليه انت مشترك كيف قلت انا خياط هو كده اواز تاثر مخ مخك ما قالت هذا اواز اكثر واني او يريد في الله سبحانه وتولجيكي ناخذ فضنا اوازه صحيح وسمع فاندار فيو وصل اوازه باسي نخلك بالقصور مندك ابسي بور مندك شيخا فضلاله تقرير ور. الى شورس صحيح ولي وشكال الدول أود ده خواجر رينجر ده خواج رينج أغدا بأواضت زيادة في ديشي من بيا فوران ده غزاو قالته ويتنا ده رفشان ده خواغ أواض ده ده رفشان أواض ده دوبيكيت كابيدا وأجيولي أنا أواض في حقيقة ده و يوزفاد أواض تصوي و ده فنشن ده جاري ده في مشتركته يوددي أغي أواض بس منظركي كزكم أو بمعنى يتون الصفدين كذاو دا بمعنى يفكروا داو رمانه رجل كل بير كذا وهم لو علومه باقي للفانكشن تاع له واحد ونت واحد الشمره اذا نوعه معنويتون معلومه متتراجل تخاطي الى قوه قوت غير تري محفوظ كي الاذا خزانه ان حافظه ادويتشي حافظه وامشي ادراكك حافظه کې دای ګودام دی حافظه کې بیر ګودام دی حافظه کې د څه ګودام دی او صبر دی یو په ناس په کلاس کې د استاد په خبره نه پوهیږي دا واهمه کمزوري ده درس ده او یو سره په کلاس کې ناشته د په خبره پوهیږي داږي ادراک کوي داږي ادراک او دا نو استاد خبرې ګویا دا غینات چې کوم غل ماخلي دي د دواحمه حاذله او چې بار لږی سبات او تیارنیو دیوړ حاذله کم دا بل لږه فرقونه دا ژور جارج وکړونه خبره له پښې کې ادراک نشي کولای د استاد خبره نو واهمه له کمزورې صحیح ادراک کولای شي خو محفوظ نه شي ساتل دا بیا حاذله کمزوره ګودام خراب دی ګودام خراب دی نو دا د واهمه کار او دا د حاذله کار او یو بل کوست في نصف مقدم في تجويف أو صدق المتصرفات. والمتصرفون دو وهم بشان وراء في دولة ماهو جدا. والسلطاني في تجويف أو صدق من نصف مقدم جدا. مرقب كم ذاك؟ ذاك دارو خلافات. كان ينور أخرى في دولة ماهو جدا. أو كار دا متصرفي سدي. مشترك فضانة دا. یا حته په دې خبره بده کې مراله خبره خبره مراله مشکل ته رسیدنه کولی شي خبره مراله خبره مراله نو موږ رمضان له خپل له ونه خدای له ونه زه روډي پور ملګری وځارې چې ملګری کې چې په دین کې درادي ناخه بای چې څمن څلاردې بایتي نو خبره دې تر جامو بس ده چې درته خاص مو ته چې کومول ګول په هوار وو چې په دا درشاشه اسلامت الله له د وینا مطابق دا دین خلقو ته په پوره په انداز باندې ورپیش کیږي زکه دا دا اوس تا دور پسند نه جوړوي هغه زمانہ لا چې تب دری ترې استفاده ونی دی د پیغمبر دا الله وی دی او دا پیغمبر اسلام دی ته ایمان وی دا له ایمان وی اوس اخر یو سره هغه په دین لټونکو چې زماره ایمان ته به خبر په سیرت پیدا شي او د په سیرت باندې سره دنده تل او دا قط جاته دی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ دې تدابیر پسند د سدور ورته پسند आहेत نو دي رحمتہ چې دا دقیق د عقلیت پاندہ باندې انسانان ټولاتیږي زګ مخاطب یوهان مسلمان خو نه دی او ایمان دی دین وای مسکوه دین وای سکه وي پر سټین او چې هغه کافر سره ته ته وي چې مسلمانه کو مسکه خیر نو اروخ وده یک ثمره هغه ته پارټی انداز باندې وړاندې کړه. هغه د سمه نظر څخه، بارټری انداز باندې وړاندې کړي چې به یې دغه لږه آسان باندي د موسکی د څومره له دا سیمه د واقعنه موږ ته لا معلوم نه کویږي. نو دا متصرفه د دې کار څخه. د متصرفه ترکیبه. ما خدمات الخير مغا باند ما په وهم خیال کې مدرکات د خص پراکې وهم ادراک د مغانیو جزئیات د متصرفي کار د کمپوزن د ری مدرک راوالی او د دې وهم ادراک راوالی بخيال د خدایینو په ایلاوالی بخيال د خدایینو یو پایل لاوالی او د دې وهم د مالویات او د علومو یو تصور راوالی او یو بل ترکیب دګوګونه په تاسو ته د اوغ شکل دا د نیکه په کوم ځای خیال دی د اوغ شکل چې دا پیدا کېږي په لاره د رونه لِل اِبِل کې په خپل ځای دا کې په عجیب پیدا نه په لاره د رونه لِل اِبِل کې په عجیب پیدا نه عجیب شکل دې اوس د اوغ شکل او ثروت او حاکم او فوټو دا کوم ځای په موجود پروت دی په دې وته اوخ نه د دې په تا سور دغه معنا دي دا د میخه کوم دغه پرته وایي بای دachtet یاره دوه به ازغ میخه چې اوخ وګوري سترګې د اوخ شکل لا وایي هیڅ مشترک پاس کی هیڅ مشترک خیال نه تپوز کی خیال ورته زور د اوخ تصور را روان کی د اوخ فوتو ورته را روان کی هیڅ مشترک معلوم کیږي دا اوخ د میخه antisymmetric مشترک معلوم کیږي چې دا اوخ دې واهمه هغه دغه معنویت را بېدار کړي چې د اوخ نه تېخت ده د جامشت واهمه هغه دغه معنا را بېدار کړي چې د اوخ نه تېخت کار ده متصرف په اوخ انا شګر او د اړتېخت تصور دا تر یم پرسه د ټي ټي او می او مي خمن دي خیانه د اوخ شګر او د واهمنه د اوخ نه او تېخت دا د ورته یو بر سره مرګکږي او بیا خو ریتر بسپوته وایي من نه وایي نوکه مالک ور پوري تاسې پوري پوري نه نه همي خه بیا ځان وایي بیا ځان وایي دا خبره مې پوښوي نشوي ګور وایي پوښوي د دم متصرف ترکیب د بازو ما فل خیار سره د اباظی مغانیو د مدرکات او د وهاب او سیوبله خبره چې دم متصرفه لې بكل دا, دا, دا متصرفه یعقل الی او دا دمتصرفو په استعمال کې راو دی یعنی عقل دغه مستعمل شي عقل دغه کدی ممبانه کثرت وکي عقل دغه مستعمل شي او کله وهم دغه مستعمل شي او مطلق مخروطات کې استعمال شي نبی اوړتوي متخيله صورت متخيله په هر وانا کې موجود د دغه قوتنا تعبیر کیږي په شعور او وجدان باندې یو عناصره موجود د دغه قوتنا تعبیر کیږي شعور او وجدان باندې او فکر او شعور والو اته شاید بد اصطلاح یاد وایي خو پته په لري کې د定义 شوی دی دغه حاصل شد نو فکرینه په فکرینه نه زولایکه په دغه تا ته شعورینه نه دا مو یاد کړو کن. کنو کړو کن. ها دا یاد وایي دغه بنیا دي بیاضې خو او تر سره تو دا دا ټول کوم تقریک موګه دا تعلق دی حیواني سره ساتي خه انسان خاص نه دا په حیوانات کې موجود دی یاضې سره سره په دغه حیوان کې دوه قوتونه نور موجود دي یو توې قوته بایسه او بل توې قوته فاهله به قوت بایسه ته قوت شوقیه وایي چې کله په خیال دا حیوان کې یاو مطلوب یا یاو شه محروب او منفور د استلاحات په کویګه دا ما هڅه لکه کوشش کړی دی ینه دا څه په اول ورکم چې بس اوریدو سره مفهوم زين ترادي نو څو محروب به حرب نه دی نو شه محروب باغه ته څه ګټ نتیخه کول منفور د نفرت نه دی نو شه منفور باغه به نفرت کول شي یاو مطلوب یا محروب او منفور چې په خیال کې مرتسب شي برابر خبره ده چې فل حقيقتم دا شي مطلوب او مہروب ویو کناстаўه هني ویلي چې مطلوب یا مہروب ده نکړ یو شی یو څه لپاره مطلوب او بل لپاره مہروب یا منصوري مدغه قوت با이사 ده دي قوت فاعل الحركه ورکی د طلب د مطلوب لپاره لپاره د طلب د شی مطلوب لپاره مبیاتن تعبیر کیې په قوت شغوانی باندې او قدرت قوت بهرسا دی قوت فاعل الحركه ورکی پد په کول د شی منصور باندې چې دا شی د فقه مبیاتن تعبیر کیې په قوت غضبي باندې او قوت فاعل هغه د بهرسا په تقاضا اغصاب او غزلاتو د حیوان لا حرکت ورکی د بس تو قبض لا کلمې کولاس را رستو کر اساب او غزلاتولا حرکت ورکی ببست او قبض او چکل په انسان کې صرف دغه دو قوتونه دا فعال وی باغصا او فعاله صحیح د انسان د نفس ندرو وخت تعبیر کې په نفسه ماره باندې زکه ده صرف په حیواني تقاضو باندې تلب کوي شهوانیت ته دف کوي زبدیت ته دا صرف شعوت و غضب تقاضی پروکول دا حیوانیت تیم انسانی نفس دا وقتی انہا نفسا لا امارتن بسرور دے امارا ام بسرور گردی اوز دا دے حیوانیت یو خاص نوعہ انسان چه تابیر تینا فلاسفہ کیپا نفس ناتقا لینسان نفس کم نفس نفس ناتقا او دنو تقمانا مدرک القلیات بواسطة العاقل بالنفس ناطقنا بالجسم الطبيعي اعلى کمال مراد ده بالجسم الطبيعي اعلى کمال مراد ده چې داغه په واسطه دعالات او په ده ادراک د امور کلیو کوي یا د جزئیات او مجرده کوي هر کی جزئیات مادیي دي ادراک د نفس ناطقه کارنه ده خپل نفس حیواني کارله هغه باندې پر فلسفانه کړکه ولید شر موقف سره ولید اگر اپزو شرما کتنه ویلی ی وای که فکریو او د افعال حدثيو زم نیور د قوسین وکولې کوي چې فکر څه شی او حدث څه فکر عبارت دی د دوو انتقالاتو نه یو انتقال د مبادیو نه مقاصدو ته او بل انتقال واپس د مقاصدو نه مبادیو ته او حدث غبارت ده دي. فقط ده انتقالنا رای پاکی دو دی چه دا نمبنه انتقال حدث ده که دا انتقال حدث ده حدث سیم سرخان سیس ربیا بیو دوسی ده اوز ده نفس ناتقا یو قوط قوط عاقلاء اپا دی حوالا با دی ترسو چه دا وحی ده سشه زکر داو نوائیو ننپ پویگیش وحی سشه ده پیغمبر سید دا پیغمبر ذروی پیدا ده د قران ولر دا صحیح شو د قوت کې لپاسات د نفس ناتک ادراک کوي د امور تصوريیا او د امور تصدیقییا ځکه د وفاق او نتوسانت د ټول کتابونه وستر له مسابنه صحیح شو حالانکه دغه دور ته قضا هیده عقلیت ته او عقلیت پیدا کېد منطق او فلسفه عقل تجلا ولګي منطق او فلسفه کله منطق او فلسفه په خارج خا. س... س... خارجي د تطبیق لازمي ده کله چې په مجموعانته کې سوال نشته قاضي عبد الله کې سوال نشه خالص کفر ویني صحیح ده او صدره کې شمس بدره کې سو کمال نشته خالص بناوي مقتله به خارجي تضقیق دی نه د دیو د مملکونو توامن چې فلسفه مونږه تلک نیولې قرآن نه نه ویلي نه په حدیث کې ولکه چې واه مرتقي په دې امور د ادراکه یا غیر د امور تصوريه او دو امور تصدیقيه دغه قوت عقلت قوت النظر عقل او قوت د عقل نظری ورتهوم او دغه نفس ناطقه چې یودیم قوت ته چی تعبیر کیږي په قوت حاملہ ور حیوان د قوتونو قوت به ایصا دیم قوت فاعله نفس ناطقه کوم د یو قوت عقل او دو قوت, قوت, قوت عامله د حیوان د باایصا داوی سره په حیوان کې دلته موجود ده فاعله او فا حیوان کې انسان دلته موجود ده قوت عامله او دا حیوان د قوت فاعله سره په فا انسان کې دلته موجود ده قوت عامله او دا قوت عامله انسانی بدن له حرکت ور کوي د جزئي افعال تا بنا پا او بنا په آراء او او پېتقادات باندې چې د سره جوړي دا قوت عامله حرکات ورکی دا هغه راي پس منظر کې نه دي یو پهلې جوزي مرتب کې شي خاطره انسان څومشي یو پهلې جوزي مرتب کې شي او دا قوت قوه کو بد امتیاز استخراج او ارتکاب باندې منتج کیږي دی. دیوې فلسفه دې ته یو بل نم کې دي قوت عقلي عملي قوت عقلي عملي او دغه عقل او عمل سره انسان کې یو ځانشي نو قران بیا نفس ناطقانه تعبیر کوي نفس مطمئنه باندې یا ايته النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضيه تمرهيا فدخل لي في عبادي وادخلي جنتي آل تهوان نفس هم مارو چې سره با سو فعاله موجودو بلته که لو عامله شو نو دا انساني نفس نفس مطمئنه وګرځې دو صوفيا اور نفس كامله وي ته صوفيان په به کې نه بیا ته وګورې کنه مو لیکل ها کاثر شاسه موریدانو شاسه موریدانو د فلسفه په بنیا دي دروسته ها اور ته څومره پاره فلسفه شاسه دي دروسته څو پاره د فلسفه نیول نو ته څومره په دې نه ګرانه څنډېګ ته ټول ټیټه کله کلیر به اواط پیری په دې ته څو دګدای د قوتیا کې نه پوهې نفس نه ته قسلور مرتبه دي لومبای مرتبه چې د دې د معقولاتو د حصول استعداد لري د معقولاتو د خصول استعداد لري خلا تروزه پوری دغه معقولات نه خالی وي په دې مرتبه کې د نفس ناطقه نه کله تعبیر په نفس کیږي او کله ورته عقل هیولانی وي ته وګورږه هیولا په یل هیلاس ته وې ها ګمغه استاد هغه د حرمول الخماد کلپ اکی را دی او کلپ اکی انقباض را دی ها یولاوی در غرمول الخمار پر کلک خمار پرشان کلک انقباض پیدا کری او کلک امبساط پیدا کری وچی متصل سره متصل دی او در منفصل سلا منفصل دی اوہ یولاو کو پی جن او سے رو پی جن جن در جو هر سو اقسام دی در عرض مقولات سو دی ای او در جو اقسام سو دی ماشاءاللہ جوہر پنج ذک سامو آیا <متحدث> <نا>, دسمو <متحدث> ایکل بطور ذابطه وایا چې دغه جوهر بخالمی یا په محلوی د پاره جوهر اخر دغه جوهر بخالمی یا په محلوی د پاره جوهر اخر یا په حالوی په جوهر اخر کې یا په مرکب دې د دو واړو نه ک محالوی ایولا به ورته وایي ک حالوی نو صورت جسمی به ورته وایي ک نو جسم باورته وای کومره کپی د جوړونه نو جسم باورته او یا به دغه جوهر دا مجرد وی نه کوم د فرد عمرې نفس ورته او کوم د فرد عمرونی نه عقل ورته وای صحیح شته دا په یاشته ورته samtad miska kim veli ni yaadat kia dilo kitab usti aw ta che kitab de kale sahifa e ahmal aik da shesh ta دې مرتبه د روح ذاته او دغه مرتبه ده چې کله د نفس د متعدد جزئیات او احساسو کې او پجسمانی آلاتو کې د جزئیات او انتبا او ارتسام پیدا شي یو شی چې بار بار د سترګو راځي د پرینټ د دې انتبا او ارتسام شي او د تلې جزئیاتو د احساس په ذریعه د نفس د سماع کولات بدیه حاصل شي چې حاصل شي ماکولات بدیه او د دین رستو دا د جزيات او ماکولات بدیه د دیو بل سره کومه اړینه نسبته ده دا غي ملاحظه او کی ملحوظه او ساتي کیپ ان ویو چې د ماکولات بدیه او د د جزيات یو بل سره څه تعلق ده څه نسبته ده د دې لحاظه ساتي د مبدا د جانبنا کله صورتونو ته اوس دې کې نه دې بلل شي دا د د جانبنا کله صورتونو ته او د د باهمي د وجه یو استفادت پیدا شي نو دې عقل تبع عقل بالملکويته ته دې کومه کولو مثال فریا وغوښتو د دې مثال داسې دی لکه یو بچې په ابتدایي حالت کې دواط او پیجني قلم او پیجني الف با تا سا الفابيتس يا حروف تهجو او, او بیا کتابت شروع کی مثال ده دا, دا معقول مثال ده مخصوص سره دا معقول مثال ده مخصوص سره د درجه نظره او مرتبه چې کله دلتا زتا معقولات نظری حاصل شي او په دغه نفس کې د معقولات نظری خزانه ش به دومره ډیر ملابسته کوي جدال توس شي خزانه شي او دی په دي قدرت پیدا کی چې څو وخت یې استهزار غوړینه فوریتوره حاضره ولې شي معقولات نظری وس فوریتوره په ځوونکی د پوهڅکې نو دې په کسب باندې پتو وایي ويرد الملختار بکری جل بلزم کې صفه نمبر تلانه یې باندې کرخه نمبر تلانی نو دې طبيع عقل بل فعل ویخه من لی لی لا دلوش ده مفتي فريد سے عقل عقل بالفعل مكان ترسي ده اخا اسا فوریت ورويدا مسئلہ ابحر رايت کې نجم لیکلي ده او پدي انداز لیکلي ده او قيل سر يو ضعیف قول پکې نقل کړي ده شسو حالاته هزارو وړي خدا کنه کېږي ډير مباشرتا او ملاوات سره دوستا ډير مباشرتا او ملاوات سره لري ته عقل بالملکه وي او زه چې پخپل لا پیرته قانون समितीه مباشرتاه مولا بواسطه پیدا کی ندان چې ټول بیا راي اصلي دينه باندې دګونه نه کوی انه پرې کتابونه او یوازې نیک باندې راپور شي چې 45 کې باندې سره پرچو ځنه نیک باندې راپور شي بیا د سپودنځم په حواله باندې چې 45 کې باندې پرچو نو په قانون کې رضا عقل عقل به مرکزه رسيده او د نفس سلوره تاسو اسه دا خبره خلونه او سره تنګيږي ودا به اساس او بنیاد صحیح دیوړي موږ په دې د ایران کې بلادال طالبان متخفي اي متخفي وې د شه منصور دا دا و چې پنجبير دا موږ دوه خبره لږ صحیح زما خپل مزاید ده زړه یې دا دوام نه چې سبا کله شاچا دوام نه چې الله له ولي څنګه توله ها د سۆکراچ نو ته نه تاسو ته د سې شی لپارهستي اځي لاله نه توه نه چې ته ولې لاله زګات موږ د انسان فطري ازادي غننه مسلک ووغه دا د فطري ازادي داسنه مسلک وو مو خو د تصمن سناندی بیا راشي د نور نظر و موږ نک بیا راشي نو مو ته بیا په خیراله ها ک بیا راشي نو مو ته بیا په خیراله د ورته نه وې په تلې ولې و او بیا ولې دا صحیح ده د پدې خبره گئی داسنه ک ټول ها کوی دا لا پزوایې د دې لاحظة لقياه وقصة نشت قرآن قبل أكالشوروكو قرآن قبل أكالشوروكو دا قرآن بيهو ظلم من بسرن زراكي لك لا سوء ألو غير فعل حمد شوروكو هذا من من الدين تكاثر وما جورتو إذن الله قبل أكبر قرآن مجلع نفس سنورو مرتبدا كده بكصف شو معقولات كم معقولات دا في اكتساب حاصل كري دا غير د بیا عقل مطلق وی له شفاء د بازه علما هغه د عقل مطلق اطلاق د هر معقول په انفرادي مشاهده باندې کوي هر هغه شی چې پاکل معلومی نو د هر معقول انفرادي مشاهده چې پاږي کې عقل دغه مقام ته ورسي نو په اعتبار د دغه معقول د دې عقل د عقل, عقل مطلق ګرځي لورسا او بنا بدل تعبیر دا عقل په دې عالم کې موجود دی هر معقول انفرادی مشاهده ټول خلق کوي او بعضي علما وایي چې نه جمله معقولات <ساعت> څومره موجود دي څه شي معقولات <ساعت> چرته ټول په یو ځای مشاهده फायदा کین نو اگر باکل اخر مطلق وي ښا نو وی چې د دنیا کې دغه حصول محال دي د معقولات غیر متناهي ادراک په عالم فاني کې ممکن نه ده عالم باقي کې واقعي ښا معقولات غیر <ساعت> متناهي زاغي درک په دې عالمي پانی کې ممكن نه ده کوم ځای با باقی عالمي باقی کې د مرګ نه باڅک معلومت شروع کیه عالمي باقی ده راغي و چې د مطلق تصور دلته نه موجود تب اخرت کې پیدا کیږي مې ګورم نو تاسو ثابتو چې عقلان موږ د قیامت او د اټولي مسلې تر عقل په اساس ثابت دي او بعضی محققین وایي چې نه سره کدریازه په حوالہ مقام د تجربت ته ورسی عقل مطلق شي نفس نفس کامل او نفس قدسیشی اظهار د خوارق کی گی د آغنا ادراک د مجردات او کوي اغا منگو دی، فنفیغو مرتبی طرح سے دلو ہے خا دے لگیا رئی غدہ مشاہدہ کئی دے لگیا رئی ت meter اللہ مشاہدہ کئی فنفیغو مرتبی طرح سے دلدے دن فنفلی مرتبی تجرید مرتبی طرح سے دلد دن وحدت الوجود مرتبی طرح سے دا دوه واده ته شهود مقام کې دي اصلاحات مریدین دي کنه اصلاحات مریدین تا صوفیه وصره ترت کې نه کنه موږ دس نیمګړی صوفی م ذکر درنه اصلاحاتونکو نیمګړی کو نه صوفی نو ز د طبیعت ته دې ذکر راکو چې زموږه بل پیر چې ته ماته په نظر راغینا هیڅ نه بس موګه سره داګه ارته بات کاپیه ده نسبته م نه ډیر روزی کې مې دې په املیکې چې تکل کړی د سم شل مدارس مصاورات گوزار پھر گوزار رونا وہ نہیں ہوتا قسم جس کو واج دپا بس مقام کرے دلیل پاوہ بار گوزار دی ورتا گوزار دی ورتا آ کہ گوزار صورت اس رت مہنہ تو نہیں لے اقل کا عقل مستفاد ہوئی ذکا کہ دے د اقل فعال اقل عاشر چورن کا سوئی سوئی اقل عاشر او چې د عقل بال ملکات حد حت تورسی چې هغه د مبادئونو مقاصد او د مقاصد د مبادئونو ته انتقالات نه کوي خو دن یو زوق پیداوي او داغه زوق په حواله باندې د هر شي ادراج کوي لردین نفس دغه قوت قوت قدسی وایي نو وايي په دې سړی پزین کیو مکانزم دی ولخصوي کله د قانون په ګوتو پوره یو اوس هغه مکانزم څنګه هغه په ځای دغه ایکسپریشن الفاظ شنو شو او مه دا کومه لازمته کړه ته پوسکنې کورې جوړېږي ته دې د دې اجزيه امر ده هغه پارتیکولر شي ته هغه په کورنځي کې ده ولدا دې په تا رد نه شي کړس کولی چې از دې غوښته په څه باندې ورسېده خداه غدنه یو ترما میټر پیدا یې ترما میټر پیدا یې چې د او ولات امتیاز گئی په باندې اونځ دغه ترما میټر بسنګ پیدا کیږي چې څنګه ورنښت تک کنري په وړاندې دای په قوت او په کم قوت و قوت په دوسیه نه پته ولا کیدا چې عقل انسانی د هغه عبارت تر د نفسinate قنا انسانی یو مو بل موضوع دی کوي اسباب العالم له پنیا سباب دا ویلوی حواس خمسه ظاهره جمله حیوانات په دې کې شریکت لري سترګې انسان سره او وی سره په انسان سره په پیشو سره په حواس خمسه ظاهره انسان طرفه دې کې شراکت لري جمله حیوانات بلکې د ترې څواو په اعتبار د بازي حیوانات شرائط تی. شرائط و تعلق سر دے. او ادراک د انسان نه ډېر تیز دي لکه قوت باصره د انسان د قوت باصره د پاره څه شرایط دي چې د څه تعلق د سترګو سره دي او د څه تعلق د مرئ سره دي ویزیبل ټینګ مشه چې لیدشي سترګو سره خو دې تعلق دي چې دې کې د خپل طبقات موجود پردې تصميم ځکه ویل دي د کېدایو خپل میاه موجود دي مختلف قسم اوبو چې د سترګ په دې ترکیب کې هغه بنیاټي او اساسي ضرورت لري میاه الصلصا او طبقات السبعہ له و پردو نه او درې قسم اوبو کې موجود دي دا موجود دي راکې دي یو اوبو کار زال کې دا غزلات دی له ساتی د سترګ غزلات د اړې له ساتی دبل اوبو کار پکې دا راکې یو فوټو ويندي د فوټوګرافر ته ورته کې دا فوټو ويږي ور پاس کې یو سفار ټرانسپیرنټی کې وي او ور پاس کې که نو او دا بل مو مو کار پکې داري چې دا حد ثویږي که مخه مخه حد ثडक نه هم څه نه دا نه رې ټول ټکی راغه باندې یالي دا حد ثویږي چې دا خو شیشې پشانل شیشې پشان موټور ته پکو هر کې رواني په لړ بیا هغه شیشې دھندل شي هغه شیشې نو شیشې استاخرینه که مهوا راوزی اګیته زم نه طرف نه دوم بیا پکې پروې صفای کې د نه ورننده کپلا باندې الله تعالی صفای او الله تعالی په خپل قدرته دن دنه کې یو اتوماتیک پلانټ لګولې ده بس وو پیدا کیږي او غثوین دي ښه اڅه بیا به یو ډر کال برجې تر والا بلکې دن برسمه راځي دا کې شی دای نه کېږي همدا وای پر بچو او غدا داسې د یو کدم برسمه راځي یو ډر کال برجې مزه داس ایج سیستم زکر الملګانو <تزكالي> او من فرید ساين دان نو بایت دې یو مسلمان دې ویه دې خو بایت دې موحد قوی دا داسهټ لګیا دې ټو قدم په قدم تا ته خدای خیرا او فی کل شی له آیه تدل ولا انه واحد هر ځایه کی از ذمیر یت وحده لا شریک لا جوت برګ درختان سب در نظر هوشیا هر ورقه دفترې معرفتې کړې او شرائط دی پا مرئی تی نکا یعو دا چی دیر دیوی تانتا پا جانب مقابل تی اسکا شاتر دیوی یا دی سنگ تا حکم وصافت مانی نخکاری دویم دا چی دیر اقرب دیو منی اور ابغد دیو منی کنیو گو را تیخو گو اس دا دی جانب مقابل تی خود ما دو گو را اس ما دخکاری اس نخکاری اقرب دی نی اور دیر ابغد دی نی آغانتا پا خاص مصافت 20 مادي دلري دلري مادي جرندلري کومادي جه سمکې ديام دکاري هوا سمته پستر وکاري انکه ووځو خدا اوسوم تخکاري نه دلري جرومادي لري او بل پکې ده لري دي مرې په سطح ده رانا پروږي په مرې په سطح نه رانا پروږي نرګري دي مرې په سطح رانا نه نو تیار کې به مطلب کار را تخکاري دا برځه حیواناتو کې بعده حیوانات داسې چې دا غېدا قوت د انسان نتیزلې کې پښو سو قوت پښه وه چې کله د مرګ په ساته رڼا نه پروردی نو زما سترګې خپل لایټ یې راکنه پیل کړې بل رڼا نه پیدا کړي چې د مرګ په ساته اور دې یوګه دانته روشن کړي اور چې پښو ده دا غې سترګې خدای داسې راج لګولي دي داسې راج لګولي چې خپل لایټ پیدا کړي رڼا پیدا کړي نو پتو را تیار کړي دورو ورو منګک اگر سوني نه راوړي اګه د پېښو د سترګو د راډيو نو غلای هغه د منګل پڅه د ګړینې منګل د پېښو نخ کاریو پېښوتا منګل کاری په وروګور منډکی کيارې کې بث دور اورونکي باندې منډل ګوري راټین کړي دا هوस्पिटल ولاږه چې باسر د پېښو د لرې انسان ته زده لرې انسان قوت سه ميغه زما هغه په یو خاص رینج کې आवाज اوري مثلا په دوزګر کې څنګه دکې 200 غږ د کونه دغه ویانه غلام زو کورینه یاد لکه لاندین خطی عربی کې و تا قران وته د ذرف خلقو ته وته سوای ها سوګه ده شینه وای سوګه ده شینه وای ور دغه کونه یا شینه د دسامغه د عمره تیز ده چې عربو کې به تورې مقوله مشهور ده چې فلانن اسماء من القران د فلان یو ولد د کوریناتیو دی نو فلاسه فوی دی پس مکه فروتی پس مکه فروتی زمکه سره خپلږي خپلږي خپل او د خپلږي دوسر د ازما کې یو आवाज پیدا ارتحاش پیدا کیږي هغه ارتحاش د اوخ پیدا چې کم پیدا کیږي نو دا کوله 25 میلی ک یو ریخه د 25 میلی پس باندې هغه आवाज وره او ځین چې خدای دې ټول کائنات کې خلیفہ پیدا کړل نو باید چې د خلیفہ قدرت دا درغیت نزیاتی او ځله حواتو کې خرد کوه دا, دا, دا غین کم دي لهذا بدیت دا دارق الله تعالی او کو پیدا سم به علم چې هغه تو یو کمی کوته ہے چې رځه حواس ونی پنيز بسره نورو حیوانات دا انسان والے داګه تدارک الله فسوک پاڅل باندې اوس دا عقل ادراک د هغه مور کوي چې رځه انسان حواس داګه د دا ادراک نو قصور دی خلکه څنګه چې حواس خاص حد لري دسترغو یو خاص حد دی هغه پورې دل کوي هغه نه خو د رغولو یو خاص حد دی هغه پورې اورېدل کوي هغه د په یو خاص حد اغه پوری غوړه کې چې غینې اخوونه خلک او د لاور کې چې په ځای په بل اړ مخربره دي کې نه افرص ها او که دغه ټول رین چې دنه نمونته په دغوناسو شي چې د په زره نه بهر ده نه نموناسو شي نو دا د عقل به هم یو خاص حد او دایره لري اغه پوری ادراک کوي دا غینې په اخوانې کوي اوس دلته بسې دي نبی یو خلاف العقل یو مسلمات او متعارف امور چې عقل یووار تسلیم کړی دي داغه ضد ویل خلاف عقل ګړل شي نور سار د کومه جای راکې مشرق ته دوبی کومه مغرب طرف ته دا مسلمات دا عمر متعرف متعارف اوسه تارکو ویله خبر راکې چې سار نور ما چې کته د مغرب د جای راو کته دا مسلمات و خلاف ده خلاف العقل امر دی مونږه ته تسلیمورت ديار نه وو دوا قالوا کطارق و اجماع اسلامباد کې دا فارموله دوی ته کړې ده چې دور دو پانځو ته وي مونږ ورته د مسلمات نه حل خلاف نه مونږ ته تسلیم وروځات نه وي دې ته خلاف نه او یو څه وراء ال عقل وایي وراء ال دا خلاف ال عقل نه ني خدا عقل افروز نه ته نه شي عقل مېټافزیکل ورته ورته مېټافزیکل وراء عقل خلاف نه وځما او د بلاو د بلاو د سید احمد فکر حق او ورته افروز نکیرتنی ورغه نه دا دنیا کې یو ځان انسان کو موجود نه دي چې اگر اسانه په دنیا نه ځات خپل مندي ځکه هر یو سره د د پاره دا داول ورته هم چې ما ډنګره نه لیس ما په شان بلکل من نشته نو پته ولګیدا عقل انساني اوس او قصوټه نه ده هر شی د پاره کې انساني او قصوټه نه ده وجه یو وجه کویدا دا چې انسانې خپلونه متفاوض دي کې ګریز دي درجی لري پکې یو لږه قل من دی او بل زیاته قل من دی یو وجدار به موجدار چې انسانې عقل متاثر ده د توهوماتونه او متاثر ده د رسم رواج نه وسېو ځل پیدا دي چې دغه مخ بارا دي دا د سپیړې نه نه دي درنه معنا دا سره پکې بدل کیږي یې وزاره ته هم ده درځي ته دې د عقل خبره کې قرآنی آیات ورته وای او حدیث ورته وای چې څو پورې هم نه ختمه تر هغه پورې ده د عقل خبره پوره نه او د باندې منسیاتي سړکې خامخه چې څو کوم د سپیده د مخبرته بوسي نو دې به بځد د کیږي سرمن به ځيږي ریختو به نیږي اباصه تخپان نه کېږي کومه متاع څه وینځي درناله ټول کو نه کو لږ نه رابینو سیاتي کې دېس نه هاذا د امور به ادراج ده یو درین سوا علم پکار دے دا غینا علماء امت تعبیر کوي په خبر صادق باندے پا خبر شارے باندے یا په وحی باندے اس وحی دا ضروریون ده د طول دنیا قل او سائنس دانان دا خپل جمل فنول مبدع جردی بو اصول یو اصل نا تعبیر کی پا جہد للبقاء باندے سرگل فار اگزت کنی جہد للبقاء ارته تاریخینات کې جګیر نړیواله نو نه نړیواله دوی جګیر نه جګیر نړیواله جهاد للبقاء فګل فارېگزیستنس د قدیم لکه قرن تاسو په فکر کې جوړ شوه نو ته وایې جهاد للبقاء فګل فارېگزیستنس او دوي اصلې دې سروایولادی پټس بقاول اقوا بقاول اقوا چې کولی ترشه باقی پاتې کیږي او ډیر شه خپل نه کیږي دغه ونه لاندې ورونه ترقي نه سروایو اگر ته موږ وګړو ته ترمیم کو د اتکاس لغه وګړو نه او د اقطواله په دنو نه بدلوي ست سروایو ول عبد بس مان اوس هر جوند دې س د خپل بقاله لپاره جګوت کی دی له رسماتي باندې بلاربه مچتي ما ده ما د مچ جنبه یې باندې کی نلو موږ نه ساتي هغه بلاست کیږي او بس بلاست کیږي او را و سره متصل هغه جوند د خپل بقاله لپاره جګوت کړو هر کله چې تاسو لپاره والاغه بځای په مګپریوزي پرولو سره مستصل هغه بچي پرګړېږي حرکت کوي خپلګه او خپل خپلګه د سګل پالګي کتنې مونږ نه نوې کتنې دا jihad د بقا او انسان د هيووندن د شته او ځان لپاره د بقا سامان پیدا کوي دا د معلوماته چې زما بقا دا یني بني دغه ظروف نه را باندې راځي دا هدا د غوالت او داسې شي سره د پیدا شي کداوی په اته ته د بانک په پاتې کې او څنګه به بانک می نه پاتې کېږي کوم چې یو دال څېره متا لو په داسې څنګه دی په اته ته د بانک په انسان لګیايي تردا چې کارونه کوي ځان د هغه په حواله ژوند به پاتې کول غواړي جی یو مدرسه به جوړ کړم نومبه قیامت پر جوړون جی یو قومي خدمت به وکړم نومبه قیامت پر جوړون دي جی یو سپیټال یو کله به جوړ کړم کرامت پور ژوند دی پلان کې میموريال کاله مې د ریجنل یو چوک په جوړ کومه باندې خپل کت موږ هم یو سکول په جوړ کومه باندې خپل جوړ موږ به ټول هغه جهاد بیر بقا د غیرت قاضی دی چې دا نو دا ژوندۍ پاتشي سره خلالو خونده هرګز نه مې دانه کې دلر زند شد دای سب صفصف پر جریده عالم دواړه نو څو شي چې خپل باقي نه پاتې نو تعلق پیدا کوي باقي لکاتب بلغوري حکیمان د تجربې ودي دي کې الله تعالی کو ځیا دي کو د بیمارو ایزالې د کومد پیدا کولو د سوقم د ختمولو او زغې بعضی مفردات استعمالي او د بعضو مرکبات استعمالي په لیکو کوم مفاديو کوم مرکبونو ول دغریته کازا داره چې په اساس پیدا کیږي مور د زمانه سره مختلفینو د دې په پیدا په اساس داو په هغه نه پات نه قابل استعمال دی د خپل قضديان ختم کړی مدير قضديات پیدا کړی صحیح او دغه مقداد د له حکیمان د وکالار پیدا کړی د مازور شکل ورکی د جوارچ شکل ورکی دا تریپل شکل ورکی شاهدو کېږي شار او د شار صفته ده چې د باندې یو کرور کال د دې دین او چې څوک ور یو ځای کناغم خرابې جوړه نور نه وي توبته تالح بولا. نوز شاعت فقبل اوغلاق سن صالح لی. او اوغلاق سن مصلح لی. فقبل خوزان سا سادلے نوائچے. و جسوک ورسرم اللہ ارتیاج ضرور کی ناگتا وہ امدال کی بار. سید کا. لہذا تول اچرپل. تول جوارش. تول مادنونا. حکیمان تیجو رو ری. سکی جو ری. گہدن کے. نوزیت نامور طرح لی کا. جزما تینزل لسم پوشتے کمراروانے گارے بیدا ہے. دو این لوگ نخرا دبیننه وتبهه دې اپېشن دواونه ولا مجونه حضور کرا دي نو غيپ بنې کول ګلوکوټي جوړې تمچارو ته جوړې ګلوکوټي جوړې مطیبه دې پیدا کړ هغه جوړې اتهول مترګبن کې کمزور کې او تر قیامت نخرا دي خبرونه دې تعالی خبرونه دې تعالی او دا انسان دی باندې پورت چې باقي پاتې دي دونکو خو یو ذات ده الله تعالی دې كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو دا دغه قوالتی دغه باقی ذات سره زمما تعلق پیدا شو او دغه تعلق دوتصمه تعلق په مثبت پہدو او دغه تعلق په منفی کړئ ذات د الله سره چې کم تعلق پیدا کړ نو دغه په ګټه حيات ابدی ته په لګې حيات ابدی او کدا تعلق مثبت پہدو نو حيات ابدی په فائدہ کوي او صلیبه ویته نورین اولائک فی جنات او کدا تعلق د الله سره په منفي ځای نفرم فی جهنم خالدون حیات بس یا عبدیل و دومن خبر ہے کہ حیات بس اکلیف و آغاب والایتا خبر متزین کی را لیگم عزیز ایمان مردر تا ذکیلی فی ایمان مردر تا ذکیلی مساء اللہ چه رور و روان دوزیکن مرور و روان ایمان تا ذکیلی چو ادا قرآن سو طول دا عقلیات خبر چو ای معقولی خبری کی چو اولایت فی جنات اولایت فی نار خالدون تا قلود ولی یو تعلق به داره د زاد د اقفاط دي د سره او به کم پهلو دي په مثبت په او د ابديت د زره مقصود د هكونه پاره روح ني نه دلې ځا یو لازمي قبره وا او د مهابلدا کين فهم یو لري جسم دا ماده یو لری روح دا مجرد دی امه دي يلي د ماده جته تخليق د هيصه د عالم يصلم و د خورينا پیدا ولقد خلقنا الانسان لهذا جمله تقاضی ده پورا کહી ده د نړۍ عالمي خپلنا دې تقالې ده پن پورې کړي نه پننا قرایض د خدمت نه اسکار د خدمت نه او شاک د خدمت نه واپسی د لمکته کارت موږ روښانه کړی او د روح داراغل له پته قضا د تحقیق د امام مولوی الله د حضرت القدسنه او حضرت القدس د وو اسمانونو نه بالا د مرکز ده من راځ جمله جملې تقادې زده د ارتقا سامان ضروري ده چې راځي د اعلی علی مبالانا او د اعلی مبالانا راتلونکي هغه څه اغیرت آدمی کې نه په حیواني بل خبر نه لاله انسان په هيئت د حیوان شهوی او غذبي تقادې لري علماء وایي وایي چې د عقل عمل ترجلا او کولو ده په اړه یو بل رانا پکارده اغړه نه پداسې اصول او ځوابټم شامل بکارره شا چې هغه کې حیواني جهل یا ناقص علم غېږ او غضب غضب او ځون جانبداري او دما اول نه متاثر کېدل د دې ټولنې په کې دخل نه دی دغه غاصب لا کې راځي تبخه خلک انسان والا جوړ نظام خفيف او ناقص ولي نه كن ځنافاتو مو جوړه د سره یا د علم ناقصه تر بده ما سر بده دغه زه دبر سر بده حیوان او زباته سر بده دا انسان جوړنځه دا یو جاره ته تخیر درکی د دوه تو مشهور صحیح او زه اوصوله او ذابتې باید او ذاته ځاګور کېږي نه کاي څنګه او هغه ذات سره الله غوذر جوبر تر د جهل څخه علم ناقصه نه غوږست نه کوم ویستا د ما دما قانون متاسیر نه حیوانيږي جواب تدلي دي وینه فهموایو چې د انسان ته لپاره قانون ته یو نظام ان موضوع ورکو قدرت الكامل د دې نظام ورکې رحمت تام لو قانون څه صدا په دې او قانون کې بنیادی تصور د دره تعذیب نه قانون کې بنیادی تصور د دره تعذیب نه لپاره د انصاف لپاره د لا قانون اسلامه فارغولو چې نضر و دیوالین الله تعالی چې کوم زائد حد در کته یت تذکرہ کوي نو وی جزاء ام بما کسبا نکالا من الله نوس اس نکال یو داسه لفظ دی چې دورو خلل خلا مونږه د طالب ته و چې دوت انجیو وته وړي کثا چې جزاء ام بما نکالا من الله نو د نکال یو ترجمه ورته وک یو ترجمه چې جزاء ام بما کسبا نکالا من الله دا جزار د دوالو د عمل او نکالا من الله او برکته من چارب دا نداي ريفان تصور دي دا د ثلاثه تصور دي او جزاء ام بما کسبا نکالا من الله دا حکومت دي جانب د الله نه نداي رسول الله تصور دي په ټوله چې د نړۍ د وراثه څو راته پکاره یو عذاب ولا دا ریفان مته یو یو عذاب ولا دا پنشنمنت او کوم قانون صرف په دې جوړي چې خلق بس زر کوو خلک په وندبو نه ته بیا د خلک اسلامي کېږه هردا فساد مراد ورته کیږي دغه د الله څخه چې څومره علاج کړو دومره و بيماري څو کوي یو څنګه په قوت او پند بیا سوچونکو چې دا کوم قانون نه تشکو لدی به ترڅو یې مخکوب ونه ورنارچا دې با خبر کړه او تارې ترنارچا وي چې وین یوړل می د ګن اوټلار دن بی اوټلار ویل هغون صحیح شو سوچه سمجه بغیر پابندیو لګې پاسلا هموکهملہ پابند دي پاسلا وکاو اوس پروټیکشن ستنه مخروف تا شهر یان تا تحفظ نه لاو دینه به بر خپل تحفظ د پاره ټوپک خامه تا ټوپک دی خلاف قانون کوو اٹ مینز دا سره خلاف قانون کېدو تا راغب کېد ته خپل خلاف د قانون شخه دغه ټوپک په تلنده صحیح اوس کیدلې حیثیتونه ستنه پته و دا چې و ست دا سره اسلا ډیګر او تو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 کار دې چې د کینجانې او د مها هونه تاسو لري دغه ونویکل کنه بل رحمت ته عامه تر رحمت ته عامه معنا دا چې افلاک او روح تعذيب مقصد نه او فتحه ولاګه دا څنګه دا د میټافیزیکل پکارد او فوقه تبعیات پکارد لهدا دا الله د طرف نه د وحي حاصل دا یو امر شلابودي مطلق څنګه چې انساني جسم ته امراض عارضيږي او جس جسمي انساني د اټباو د تحقیق او د جستجو تختې مشکل لږه لږه په څنډه center ban lija lija د ژر کې اعزبانه لija research کې نو پټه کې مریضانو پټه کې ځای یې دا نه پټه کې تختې مشکوم د انسانانو خو روح د چې کومې بیماری عارضې دي موږ کوم ماجینو کې نظر سره پدې research کې دي نه دا شه د رو دنیا دی لहाذا د دې روح د خالق را لګلې نسخې دې لپاره کارګر ده او په دغه بنیاد قران ته روح او شو سو وکذالک اوحينا الیک روحا من امرنا او دونکه وکذالک اوحينا الیک روحا من امرنا ويسالونکا ها مونږ ترجمه کړو ويسالونکا عن الروح ثاني ته پوسټ دې قران مطالبه بل روح من امر ربو دونه قران لماذا قري امرني وما اعتيتم من العلم الا قليلا تاسو نه درک لئ شئ د هلمنا په مقابله د قران کې بهر دی لکه يسن كن الر و روق من امر ربي قران لماذا الرب امرني وما اعتيتم من العلم الا قليلا ورته ايات څنګه راځي موږ چې کوم در د غمو په تفسير کې ځان لا دا چرته موږ د غایبانه ستېسونه مليږه ورقصي ايج نمون تفسير كارين نتا و ان شئنا لنغضن ما بالذي اوحينا اليك ورقصي تفسير القران يا وجهنا بن روح اول كفرن ما تجي يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اعتيتم من العلم الا قليلا وكان التوجس من ان شاء الله صحيح وكان ديك المغرب يدور مناو شوك بلا ونش ديك قال بون فتا ولا مدرسه ديال جردين هذا داك وزاد سایجو اور حکومت په اتیا حکومت پی یی تا په اړه معنا څلور پاره ستاله کال کې څلور بالکل نه نصبو منګر به لکه درکو ای معنا دا چې خیانت کوي او تا له اپسه منګر کې بلګو دي منګر به لکه درکو اوس دلته نو کوم موږ سوچان دا کوي سایجو نو کوم موږ کومه څالو نه زه عربو نه زه چا نه لوندو زه چا نه لوندو بس حالت ته دا کوم جمعه کې دی راي او داخله پر جاي دا وړا اور ورہ فریکل باندې کې کېل باندې صحیح کله په لوګو او مخمصې باندې قرآن وکم مخصر باندې چې قرآن وکم څنګه له پتہ دلته چې د فکره نه داخل عبد الله تامر راځي مخمصې له ګولې کو سینبان یې مثلث لګولې بیا راغی چې پرمغزا یې امام کو چې په خاص بایته ولګی چې راځي فکره نظر مخالف ملګری دي به جرأت کړی دلته راغلی دي به هاذا دایې دایره کوم چې فکرونو نظر زمونږ ملګری موږ ورته قتوس مرينا هم بدلته کېږي ژوند دي نو هم بدلته یا بعضي له کالج طاليبانو هغه راوړي آیا راځي نو تا څنګه ملګرو ته وایي چې دوی نغونه قوتي څو سره کرته اعتماد دي رکھے چې دا کوم کالج طالب ایمان دي نن تاسو نه هم پرورده دي خاصلو کې وخت تیر کړل نو کارانو ورته باندې والے وځي جوړتلې د تر هغه دا شیخ درمه سي پټوې نوجوانا او وې مو ته تا بیٹه کو دیره کینم اوسې طالبان پرجمعیت اوسې صحیح اباده طالب داسي چې هغه به ما جمعات په وخت نه دیګو جمعات کې ختیره پجان نه دا مې کټونه مرایم کله مخه داسې وخت تیر کړل ما له را پکار دا نو موږ ورته چې سو پورې مستان نفذ نه کړنه و تر هغه پورې د قرآنی علوم نه پالستاده ځین ځغږه دی ته پتیره ورته او دی ودی چې دغه وحیه ده روح ده عمل هذا شفا ده القرآن بانه يطلق ده شفاو شو أنه من القرآن ما هو شفا ورحمة للمؤمنين بل وجد واحد زبرت محبط ده ده حيوانه ده إنسان يوففتري جذبه أو شون كي إنسان الله خفل خالق قليل شاهدها مرس دهار مذكتها بجلي هندو خفل خالق سو قليل أو سك أو ده مكي مشركان سو ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله د کومونیزم او د افیزم پد تصور باندې یو ټولې سمجې د باو اوسه ته پته دي بندنه نه دی واپس د تصور ته منډه ولا د فطری نه تصور د فطری هغه چې پړشي یا کی یوګوسلاوی یوګوسلاوی یا کی ورشي یا کی هغه د بندنه آزاد ته چلته ور منډه ای ساهه خپل د پینځه صورتور منډه کړه مسلمانان په اسلامي ته صورتور منډه کړه چې وګویا نو هغه کوم یا پکتومه را خپل مست چې ري یو په موږ زو خپل مدد لريازت تراسه په ګندښت وویل شه لاندې نو ځکه افغانان ازغانه ته واستکه نه بل ځای ویل افغانان د نورو ځایو کې نه افغانان د موږ تاریخي جذبه دغه د کوم چې دنیا ته اولادونه بدل نه کوي نو نظریات څه تربت سره بلکې نظریات په جغرافيات سره ترتر افغانان د موږ د خلک څه چې د جغرافيات هم بدل راولل په دنیا کې زموږه سرحدات دغه یو ریفليکشن انیک انیکاتس درې ورو ته حرکت او د دې جګړو دې جګړو نو نوګرافيہ بدلنه پر دیواله پرلن پر یوټ 17 دیواله پرلن پر یوټ ساوث کوریا او نارت کوریا هغه وزکیو طرف تر روان دي یمن یو شو د روسیا ریا ساتونه آزاد شو یوګوسلاویاریا ساتونه آزاد شو صحیح شو مشرق اروپا هغه ټول تاسو ته راځي ټولګ او چاپیرا د آزادې تحریکات جوړو دا هوسلام او داهم د تا مې د نړۍ انسانانه کټه نه ده به وینم چې دا راکم او کوم فکر سره تړاو خو دا جورت پیدا پکې چا د افغانستان به ورته نو اون دی چا چې پیو چې تاسو پرې کې په یو مکان پیدا کړو غوز ځان غريله وایي په دا پدا راځ راځ زموږه د تور پر دا افغانستان د نورو په تمې سره جوړې کنه جوړې او ځکو وړه واغ نه نه دا مخ نه شراره نه دا غړ نه دا نن نو څاملګری کوی ما په توچی سره آره راځي زه په څکیه نه جوړم نو دا بیا څه په تاسو را نو سپین نه پخره دغه یوه بلطاب نو دا راتور پټ کېم په ثرو نو خپل افغانانو شعار په دغه لار کې د هوټل نو زو وراته دروازه کوی دوه آزاد ځوانانو څنګه ما پټ کېو کته نکي یو زلې کې او په دې جنراتور سره نو کې هغه کسانو په دې اندازې او او به آرام نه والبياض السنيتره ذوكر يا اهلا وسهلا مرحبا بك الشعب الافغاني والله الشعب مجاهد والله اييدونا والله يشجعونا شجعوا الاناسيم والمسلمين في صائر انحاء العالم الله يرحمهم الله يسعدهم الله يبارك في غير كان حديث فصيخ لك داخل نماوي لبني الراده ما مالط العراق وتتصور ذي كل روايه اغيتا قد واجانك ولي قول بزان دورا غيلهك الدراكم تمزذي خل كل نبص دا کم څوک د ورغیتار په دوه اګه کې کلي فایده اوس چې ما ده نو خپل ځان دورا ذلیله دا ما د دې کارکړیار ته خیر وایي الله تعالی دې پای ته وحدت پیدا کړی او خو دې دې جوړ دا وایي او دا انټرنیټ ته لري چې یو طرف یو همکایه یو بل طرف بل میمن حسین یو مګومنه میډر کوښښ وکړه میمن احبک نهاک ومن ابغضک اغراق من احبک نهاک ومن ابغضک اغراق وردت ترى محببتاتي ابد الجنه من اجل الصوت تبدي ناخذ الجنه والبارئ من احبك ناديك لويه تكون فيها لو طيب بس ترى رزق مرض او بيع منافقه قد ناخذ داري راجبه من أحبك نهاك ساج ترى محببتاتي وتن لا الجنه تو كل داخل خبرنا وفس لمن نهاك ومن ابغضك اغراك ووي والله خاضعتنا شيعتنا والله خادعتنا شيعتنا همون دوكا شارعكا نمون شيعة جعنا لانت منشوفك لانت من شخص لك لنمون دالي نداوه دا إلان في كتابك ام با خبرنا قلقا لك نشيقان فديواني قفديوه داوه شيعتنا سيجر <تصفيق> أيور دعس المصالح الحسين ويوم وعاشوراء دا أيهو كتاب نوس دا الله صالى جذبا دا محبت دا ستري دا, دا مشركين مكة متعليقين ولا إنسان ثم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله امركي والا غيب اخبره في كباني نكلي ترست انجار خبائب على اعتماد سواء امركي فدالر كلي. دا دا بي كلي ترست انجار اعتماد بكباني ساتي اللعباني بردنف لا دروس لا سويت يونين دروسنا لا سويت يونين دشوروين لا افغانانو في اسطلاح دشوروين دشوروين صدرو او دولت د دې د بندش په یو ټریټي باندې د کو د امریکایي صدر سره او چې د تخصت یو کوم وعده وکا او لاس املاول لاس املاول نو ورزنه پرته چې مس خپل فل اذر وایز یو من بی ریسپانسیبل بیفور ګاد المایټه که دې وعده به ایفا کړو د امریکایي صدر ته وې د وعده ایفا کړو که نه کومه په نیمګړتیا له خوا جواب دیږي ورزنه چې داغه اقتلاوی تصور کو دا چې خدای نيسته د نظام په حواله تصور داو چې خدای لیستا خدایو وره او د جذبه 35% په فکر کې ده پر تا خدای تا अदर وای یو ودی ریسپانسیبل بیفور ګاورنمنټ مایټر به ځان دې په جواب دی د جنګ خبر په لیدا دې به ت责 کړو اونوانه ولا ورکړه دې جبران ګټونه ته خدای یاده بیا جبران ګټونه خدای یاده اوس کوم ځان سره چې له سړي محبتي چې له تعظیم نو کړې بیرته له سړي محبتي نو غواړي چې له سره له محبتي نو چې تعظیم نوکړې مور سره سړي محبتي نو غوړیږه دا تعظیم نوکړې استاد سره سړي محبتي نو غوړیږه تعظیم نوکړې او په دې تعظیم او احترام د تزان پیوړخ کاری ترسره وخت کاری پیوړخ کاری دا نه کماله نه کې نو سره د توغورې تو د یو خان سره د اړخ ته چا دي گئی په خپل نور د خلکو نه ځکه سپخ کاری دا صدق ده څه پوهه ماږي د چاپل په کې ده هم دا کوله د چلار په خو زور کوي نو خلک وایي الله ساهښت به چي دی ورته څنګه دا استاذ په زور کوي نو خلک وایي څومره باده به شګرته څومره خپل تیر په خو زور کوي څومره کموري دی څنګه خاصه کی د دې وړه کړل او د الله تعالی تعزي د نړۍ فطري جذبه څه قضا ده او د نړۍ فطري جذبه په څه قضا دا وایي د کار چې ماته د خپل ماشک د تمنا پتاو لګې چې د دې څخه خوشحالي هیزه نه کار وکم دا به نیکنه سړي اثر مینه نیکنه سړي مثلا تاسو خپل یو استاد سره مینه لته بدلی د ستنیو کې چېر زما د استاد په خوشحالي کې چې زار کار وکم استاد مومن په دې خوشحالي کې ترې خمو تعالی کې او ترې خفي او طالبین یې او ترې کې او ترې تکرار کې او سبق ترې کار ونی ودا قابل طالب دی زهر استاد څنګه یو استاد دی کله سام د استاد یو کور قران استاد دی کله دا قابل طالب no خوخي نو ولیا غیذویز یا ننوی دښمنانی نه دا د استاد ته قابل چې زما د شاګر دی وی قابل یو استاد درته دی هغه استاد چې چې ما شاګر د خدای زونه نه زما شاګر اړ کوي هله استاد نه عزت جپ نه او د بلا په کار مختلف په تناقص لري صحیح شو یو ترتی چا سره مينې نو دا غواره چې د تمندار اته کاره شو او ما را کار وکړه او د ما ژوند په خوشاله شو ول دوی په جد به پاسات الله د ټول انسانانو محبوب ده مې انسانان غواره چې ما ته اغلار کاره شي چې په کوم اغلار باندې سودا له دا لار کرشن لار... لار... مہاراج او رام او کالې بوتان هر دوی داغو مو... يا نو خدای په دې خوشالۍږي مشرکینی مکته دا, دا کارلو الله منات وزا حبل تي خوشاله ساته تا مجسمي تا مجسمي نوكડે پدي خوشاله جي جيڪا خوذيت ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذلفا بيد فارقوا الكفار ديو جدا خوذيت ذڪر ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذلفا يوس منغا الله تعالى نمالموت وا الله تپس خوشاله تو زمانه محبوب منغار من موجود خوشاله واللازم قد ذاهوا وطلع لكم ده وحي سوي ده بداكوا عليكم نربي باظهار ده طاره الوحيلات ده يا اولادني ولا بدي امرقات من طرفيات من نما لمي كده كراكم الناس ده فكوشاري او بلا وجه ده محسن او ده منعم اتباع ده العقل تقاضى ده الانسان رد الاحسان هو دي تطرى احسان كيف ثانيه غير استي تور ذاك اديها دا او دا او دا منعم اتباع دا د عقل تقاضا دا او خدای دا محسن او منعنج دا اغای اتباع منع اقلن لازمی جلو او اغای اتباع تاری کبیسی ابا نخدای نمالون اس تا اتباع من پا کب تاری کبیسی ابا دا اللہ نمالون او غاو معلومی جلو وحب نریع او بلدہ چې دی طاقت او اتباع دا پارا دری اصبابی امالن یو دا چی متبوع کے حسن ز که مطلوب کی صفت احسان نه تا تر احسان اودریم دا که مطلوب متصف په صفته قدرت او قوت باندې اختیار ماله کی او دغه دیواله صفات پالنا کی بدر جایه تم موجود کی اتباع لازمي دا او طریقہ له اټناو د وحن معلومه بل خبر دا چې انساني طبيعت کده خواصت انتها تنیره سيلې نو دې چې د خبيثي ارتكاب وکي په تنهایه چې د ذمير لګيای دې ملامت کوي قران تے نہ تعبیر کی پنم سلا ہوا ما لاقسم بیوملقیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه قسم دی پاغ انسانی جنی کیا تن ہائے کی تری جج جو ورکی جلا تا در روز کم کار کرے لا تری توپ کار کرے کھڑے کوڑی جی دے ما منستے کار کم تری تو یہ تنافسلا ہوا مول او ان وجہ کی تے تعبیر کی یہ پہلو امکان سی اسمان یم دے نے اور داندار صفات نے تعبیر کی انسان کے اندر کا بولنے والا انسان انسان کے دماغ یوبل انسان قوت ہے معنات ذمیر دل اس پدی خبستہ باندې دغه ملامت کول کې ذات فطرت کشیدل فطرت او ذات فطرت د دې تقاضو ده د الفاظ او د مغانیو کارې کول دا فطرت د خالق کار ده دا تقاضه به الفاظ او مغانیو څخه بهر او ذات الفاظ او مغانیو ته وحی ویلږي بلواجه ودین العالم کائنات کی حکمتوں او مصلحتونو مزمر دي انسان د ټول کائناتو مخلومه او سردار دي او د دې شرافت انسانی باوجود چې انسان له زیاده ټول باه حکمتهfigsizeنا خپل استعمال کرا ولی کائنات ځان نه پاره استعمالی او دې په خپل د حکمتنا هارو اوس کائنات ته کومه حکمتنا کیږي بده خپل دې او په خپل د دې حکمتنا آری او خالد نه بیا د اصلی وجود ہی دیمان آدی او دا ذرہ پارا تو لنفتر حکمت هغه د خدای بندگی ده چې خدای ہم ذکر کہو ما خلق تل جن والانسا اللہ لے یعبدون او دا دا دا دا بندگی طریقی خودل دا دا معبود ذاتکار او دا دا دا دا انسان کے صفات حیوانی او صفات ملکو تی دوارا وضیعت دا حیوانیت د وجی دا د مزرو افعال او ذا ملکیت ید وجد مفید اعمال ارتقاب کړي اوس کمشه مضر ده او کم مفید ده دې لپاره اعلی انسانیت کاټ معیار نه دې متا فزیکل مخبر پکار ما وراء الطبيعيات مخبر پکار او هغه مخبر الله تعالی ده او د خبر توحیه نه کیږي صلاح ان شاء الله دا وایي چې وحی قوی ولا بدیو لازمي امر ده ده انبیاء ورالګل دا, دا وحی لازم ده لقدنت وحدت الله ديني ده انبیاء ورسل داخل الجندي وقتها ده ان شاء الله نروح لي الصام ويوم هيدا نروح الصام ويوم او اغى صامك لاند لاند بنور خبركم ان شاء الله نروح بداو على وامي نورك <تصفحة> بتنظم مهمات طويله منطقه قويه لكلبه قويه ايادون بقويه اذا بدها غير بده بغير يدعوا لتيتا بغير يقولوا لتيتي انه دا प्रकारे بدا خبري يوم طريقه درس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعليه وصحبه ونغیب اللهم ربنا الحمد بالقرآن العظيم اللهم ربنا وفقنا لما تحلو وترضاہو وصن اللہ تعالیٰ خیلقه محمد وعليه وصحبه ونغیب تعالو لسکیت المن تکتے ہوتا جو اقاویم دے روحان عرب دی لیتا ما حمدو دے استفام دا انداز بیان را دے گئی سی دا دیوی استفام لیکل یو دې مولې صاحب دغه مولې دې او څمانه صدا سره مو حساب وکړي د دې تحقیق کې مولا دې کنډه تحقیق إبراهيم عليه السلام یې هاغه ربي قامو تصرف دې فلما اقلا قال لا احب لاتدي کله غروب راغې وی غائبې تم کې زوال راته چې خدای دې دې مش نو رس په مایکم دلاسي او چې کله نوړ پرې وته د إبراهيم عليه السلام پوښې چې ربي لا اكوننا من القوم الظالمين ادم ورنا وبذلاته طول طالبان ودياده اذا لم في المضارع داخلتي ندينه په صفه ده کوي د ماضی په را کوي لا ان لم يعدني ربي لا ان لم قد السابقنا معت خدای کثیر دا یتونه نصیب کړي نرزبهم خاطر زړه اروپا دی لار روانه پروتها هماته د هدايت د سابقنا نه لاوبه لهادا تاسو دي غلغلي او مطلعاتک بعضی معلوماتک مبارک اوس من مسلئانی پروندا مسلته رشوه شو وحدی او لازمي او لابديه مړبه اوس بده وحیده فارا په هر زمانه کې تغین د یو شخص ولې شو دې چې زمانه پیجنی و پی نامه د پیغمبر باندې علی الصلاۃ والسلام پرون تیر شو چې انسانې وقول دا خپل میث متفاوت دي او یو عقل انسانی من حيث انه عقل دا مايار او پیمانه نګر دي د صحت او د غلط د پاره لحظه عقل حجت كامله نشو بلکې د عقل حیثیت داسې ده کده انسان وینا سترګا او د وینا سترګا په کتبانه قادر ده اعلی چدلي دود پاړه کوم لازمي شراط دي په ذات د مرګي چې خارج نه اغور ور سره موجودي نو دا وحي او شريعت دا د عقل د پاړه په شاند پر وتون کې رانا دي په سرحد د مرګي باندې اوس بیاصد د انبیاء دا هم یو امر معقول له حضره شاه سي فرمای رحمه الله چې انسان د حیوان نا محتاج ده په دریو او ممتاز ده په صفاتو یو صفته ده چې ده ادراک کوي د امور کلیو دویم صفته ده چې ده په ټول حیوانی تقاضو کې د دویم لومبه کوي لومبه صفته ده چې ده تقاضي حیوانی لکه خراس کا او غیره د نړۍ په شان د سایر حیواناتو مو دې پاغي کې طالب د جمال او د نفاست دی وایې کڅه شیخونی هر کڅه دانی چی چی دې هغه وُل کې ته ډوله جوړه کی بیا سالن پیدا کی هغه سالن ته تړکو لګی دا جمال خر دا دا دا او نفاست دی هر په وجود کې اوسېږي سټو موکیابه کې برو کی اگر چې هغه ته هم د ګرمای سړځه د دفاع او تحفظ لپاره دې یو شینټرو د فنګاز ضرورت دی او انسان تا د دغا ضرورت تے و انسان بیا په دیخ پلا پا کې جمال او نفاست پیدا کئی جارو کئی و اتواش کئی صفائی جوڑائی نو خب الجمال و النفاست دائیو سفت شا دویم سفت امر کلی او دویم سفت چې دا حیوان نے دے ممتاز کردے ال ایجاد و التقلید چه دے دیخ پلو تقاضو دا پارا ولذن او جستجو کوي ایجادات کوي چې په لگ مهنت کثیر شراته حاصل شي اوس دا جستجو او طلب وی د ټولو انسانانو هر انسان دا غواړي چې اوبدا سه میں پیدا کړي چې لاس په یې لکه خو ذولې تقاضا مې ډېرې پروشوي الله متفاوت پیدا کړې دي مد یو عقل رسایو شغه دغه شی مونډوتا لکه هر انسان دا وړ چې زپه خورت او رسیدې د کم نه کم وخت کې کپه دم زم نو په خوره تلو باندې سلو پنځرو ویلې دي چې کم نه کم وخت کې دا ورسې دي بي د پارادیسه اعلی ایجاد گئی رسیدونکو عقلونو لا رې موټر او سټيم انجن واړه ګاډي هغه ایجاد کړ مستلب خود نه رسیدونکو عقلونو اوم دلو ماته او داسې ماشین په لاس رالی چې زر تر زې د پیخه ورته رسولی او چونکې په خپله دغې ماشین ایجاد باې د قادر نهلهلحه بل موجد چې داې ایجادو کوو نده فقل د ته و چې تر دغه موجد دې آلی تقللیو که نو بس ل یادې بغیر د سلی تهله والله نه فلاین کچې وریږي او زی ځان به پیښ ورته و نو لکه څنګه چې په امور مادیاو کې بازې انسانان موجدین دي وقالع نسیدون دی او بازې موجدین ندي خو عقل لتون کېره دا شی ده او هغه شی ورته ملا او نو روحانيات په اعتبارو انسانان متفاوت پیدا دي بازه هغه په هندي چې عقاید روحاني منازل ادراک کول شي او باز هغه خلک دي چې هغه دا ادراک نشي کولای نو لکه امور و مادیو کې چې د موجدینو تقلید ماقول له نو په امر روحانی کې هم د موجدینو تقلید ماقول له او دغه موجدینو ته وانبیا او د به تر زمانه پورې انبیا وای او داغه نه را پدې خبرته اولیاء او علما وای اوس محبت د دغه وحي محبت حبودنا زاد دا پیغمبر دے ولی وحی رازی دا عالم تجردنا او دا عالم تجرد دا امور اینو اکاس دا کیجی پا طبیعت صاف و شفاق کې او پا قلب و دماغ صاف او شفاق کې او اللہ تعالیٰ پیغمبر فطرتن صاف و شفاق پیدا کری لهذا د عالم تجرد د کلام انعكاس په صحیح طریقې د پیغمبر قلب او دماغ کې کی کیږي اوس هر یو سړی به محل د وحي ولې و نه ګرځید زکر چې الله تعالی ته وحدت د انسانيت مطلوب ده او وحدت د انسانیت موکووب ته په اعتبار یو فرد باندي نو هر فرد محل د وحي وګرځي مہر یو بزال لموجد یو نووی او جدید لارشی او دو وحدت په افتراق او انتشار پیدا شي او دو وحدت نزول حکمت الله تعالی ده او خود و ذکروا نعمت الله علیکم اسکنتم اضاء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمت اخوان او وحی حکم کو جواتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او دغه انتخاب د پیغمبر دا کی الله تعالی خپل مرزا دی د دې لپاره کرایټيريا یا امتیاز خصوصیا وجوه او اسباب د انتخاب دا عربی چې خدای کم لازم کړی دی به وزن مشرکین مکه اعتراض وکول چې لو نزل هذا القران على رجل من القريهين عظیم دا قران د مکه موظمه په مشره او عمر ابن هشام نازل نشو او دا قران داد دا الطيب په مشر نوهمه ابن مسعود اشجعی باندې نازل نشو نوهمه ابن مسعود اشجعی یو لا نضل هذا القران على رجل من القريهين عظيم ما الله تعالی يردكم چه اوم يقسمون رحمه ربك رافسه تشوف ها نه بل اوم نشته ها سنتر کو سیر نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا هم يقسمون رحمت رب الله تعالى واكن بوت زما رحمت به مزما به رحمت دا تقسیم خود دوه اختیار کنه دي لازم په خپل تقسیم او د نو قوت وزره خلا پريدو صلاحيتونه ما انسانانو کې په خپل تقسیم کړی دي نحن قسمنا معيشتهم صلاحیت دا طلب مغاش دا ماوم انسانانو کې په خپل مرزه تقسیم کړی دي نو خدای وو ایستاسو په مازیاتو کې كامل اختیار نشته نو په روحانياتو کې موږ تاسو اختیارمن نه یوږو دا مناسبت چور پښیدو معاش تذکرہ ولیک چې اغه هم يقسمونا رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا لدې معاشه ما تقسیم کله دي او له معاشه به موږ altitude بلکدری ا ا ا ګویا دري نحن قسمنا معيشتهم معيشه مونږ دای باندې دايب معيشه هغه تقسیم کړلې د دا دوی په میاس کې تقسیم کړلې ماګه تم موږ وایو چې هي الوسائل الماديه والقوا البدنييه والصلاحيه الدماغيه بلکدری دونه دي خدای دا انسانانو کې تقسیم کړی یو تے وسائل ما دیوار کری دی نو آغی شل کرده آغی علون کر قوا بدنی دیوار کرده او یو تے قوا بدنی وار کرده نو آغی بلید دی صلاحیت دماغی نشتے کھا او یو تے صلاحیت دماغی وار کرده نو آغی دا وسائل ما دیو نخلاص کلده او مقصر دار چې انسانان طول په یو بلبان موقوف جون تیره کھا تمدل موقوف تے پا دی چه زما پا صلاحیت کی تماتا م او زه تا محتاجم اوس د طالبان پروټای کی او په ټوټه کی د عوام ته محتاج دي خدا عوام او خدای باندې ځان مخلو کی د طالبانو ته محتاج دي صح اوس د طالبان نه وي محل او مصرف د دې روټای نه وي نو ګډه به نه چې دین په لار کې دې یو ټوټه روټای هم نه لږی دې مدام عیشه قسمنا بینهم معیشتهم اوس لکه څنګه چې انسان کی حواس پراتی دی زاہیوی او عقل پروتی متفاوت نو دغرنگی دی انسان کې داخلی حواس تی زائی پزائی تینا تعبیرات کیگی تکا مولا رومو بو خون از گوش دل باید شنود گوش گل ایجان دارد ایج سود گوش گل با جمل حیوا هم مست غوښه دل مخصوص نسل آدم است او غیر مرئی کیسم دا په داخل د دا بدن کې پروت دی غیر مرئی کیس مسترګي په داخل د دا بدن کې موجود دی غیر مرئی کیسم قوت شمع یا غری اعلی په داخل د دا بدن کې پروت ده د حواس دي غیر مرئی په بازي انسان کې دا بیدار وی بی دغه داخلي حواس بیدار وي فطرهن بيعام سره وي تیر دونو جوان ناګي ددی مې ريو وي یو مصیبت باندې راځته ماي سو ور سحر زم ما دا کار وننن کیږي لږ کاره مومن د دې شینما سره خطرې داسې مصیبت باندې دا راځته نمارته دغه مصیبت به اخته کېدو خبر نه ولاه ستاش په غم حسره بیدار شولې پاه ستاش په غم حسره بیداری شوی دی چې له ظاهری حواسو کم ځای ته په اونچني کې هي فزیت او ریاضت او رابیدا صحیح شو او په بعضی سنانو کې د حسره بیداریږي په ریاضت باندې په مشقت باندې په mehnat باندې مونږ ته تعبیر کوو په باب د پیغمبر کې په انباول غیب بالوحی او په باب د ولی کې په کرامت او په باب د مستدرج په پا او پا استدراج پا ریاضت مانے دا پا الحسرہ بیدار کری کھا پا کامل ریاضتی پا الحسرہ بیدار کری تازو بکتلی یوم الگریبانے تو سادرہ چولی اگر نتا پوس کہی میں کون وی تو عامل وی تو کون ہی میں معمول وی بیٹا بتائیے گا وی یہاں بتائیے گا وی سامنے سے جو بس آ رہا ہے اس کا نمبر کیا ہے اگر اوٹے پی آر ڈی کتیس بار بس کم دے لکشی بھی یہ نمو دیگتر لی دائے پریازت پانے شپگم حس رابیدار کر رہی خان پریازت پانے شپگم حس رابیدار کر رہی حس انسان کے پروت تے فطری طور رابیداری کی چاکے فطرتان بلا محنہ تا او پچاکے رابیدار شی محنہ سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اتدقو فیاست المومن فا انہو ينظر بنور اللہ نولی ایمانی سرا داخلی سرا بیدار شکھا. یہوہ. نبی علیہ السلام صحابی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا منبر دے مزیر نبوی علار دے شام کی جرنیل تا آواز دے یا ساریتو الجبل الجبل او ساریہ غرط طرف تا گورا غرط طرف تا گورا صحیح شوہ. او حضرت ساریہ اگا آگل حضرت عمر آواز واوری حضرت عمر داکه کیفیت په د اسرائیلو سترګونه په باطنی هیڅ معلوم کو چې د باندې دیګرو طرفنه حمله کوي او هغه په ظاهری ګونا په هغه باطنی هیڅ دا आवाज واوې دو چې عمر ما گئی کای چې دیګرو طرف ته وګرځا او حدیث کرا دي حدیث قدسی نه بي صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی چې کثیر تر زما بندما ته ځان په عبادت ورانښدي دولرز او شپله گیه عبادت کوي حتا اكو نا سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ورجله الذي يمشي بي ويده الذي يمتش بي حتا چې د سترګې شم په ماړېدل کوي د عامو خلکو سترګې غزاې تمره سي د دباتني حثره سي حتا چې واښ شم په ما وړېدل کوي د عامو خلکو اوازه غوګنه معلومه وي دیو اړړي دغه شپ پیغمبر هر یو کې موجود هر پیغمبر کې د باطنی حث پیداری موجودي فطرتن دیو دي نو تاسو داس سوم دلګه دغه مونږ لیکنه خو نه پوهیږي سدا کومونه دي مې څه فطرت نه پوهیږي حضرت پیغمبر صلواۃ و سلام آل تکنان او اهل مجلس ته وای انی لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ زما داخلي شامي بی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بوی محسوس کړ او زه اظهار کوم خو شرط ته په کې لولا انتم فندوني لولا انتم حمقتوني که ما ته رحمات نسبت نه وګی زګا چې د ظاهری حصید د ادراک نه د میدان بهر دی ظاهری پوزا هغه دا بوی نه محسوسی م af داخلو شمع معلوم کړل انی لا اجدری یوسف لولا انتم فندوني مدالتی ورونوان ورتهول کیبل چې بعض او کال ادراک د باطنی خاصه دا, دا پدې مدرک باندې مشتبی شي ګنې دا ادراک د ظاهری خاصه دی لکه په دې د جیدیزا او محمود مع غبر سر معاملات کی داسې لقد حواس ظاهره او مدرکات سره سره کوم معاملات موسی علیه الصلاۃ والسلام مجنن را روان دي شجرای او سچ کې رناوکته پلی بیبیته وی انی اناست نارن طبسن ان او اجد عل النار هدا استوار علی موسی علیه السلام باندې چې د دا اور زماده ظاهری خاصه ادراک ده ځکه دا, دا موسی علیه السلام دو دا داخلي خاصه ادراک دا. او د ظاهری خاصه ادراک دغه دنیاواله اور ده د دنیاواله اور ته چې بوت یا کپلا یا کاغذ روان دي نو تیبر موسى صلى الله عليه وسلم باني اشتبار على في ادراك در ظاهري حاسي حالانك غير ادراك در باطني حاسي نوت الظامن او رد الالام او چكاله التلال نخدر در اشتبار ختمك لا قال انما انا ربك فاخلغنا عليك زيستاخدائيهم فانه ريو باسا يعني دا ادراك سار ظاهري حاسي نده د باطني حاسي ده اذا باطني حاسي ده نده سارة لنبيق ستوم عمله نكيه موسا علیہ الصلوۃ والسلام ته څنګه وایي انما انا ربک بل ذو ربک ارعوتک ها مشره پېژنې کمد خف وخاشق به لامصاستر سر سره تالهو شورا اورته راخه الله تعالی اورته انما انا ربک بل دامسان زر ابو چړې دانکلو امصا اله امصا په شکل جوړیو له دا دا کو د باتی نحاسید راکته دا ولځه یی حاسید راکته له حتا جېته نن مجد استثقاكو فتقدم مرة ثم تاخد فتا اقدم مرة حتى يراك انه يتناولو شيئا بغم بلسلام دا سلوان دا شو لكي تشيباني هم لكي يراك بي او بياف بلد الرسو شو باهمانزنا پس صحابو جدا كيفية حضور علی السلام و السلام اوریت الجنة و النا ما تجنة خودشو او داغي اعناب و انگران راتو خودشو نو ماو چې زو دې خوشاله لاس کوم چې تاسو له دې اوسو دا نړاوله او هغه دل او ښکارا دل زما د حاصل ما باندې اعتبار له دې چې په ځانګړي سترګو ته کارو او بیا را ته اور او ښکارا ښکارا کړو نو چې په کلی پرانه کې زما د باطنی حاصل ما باندې اعتبار او د ظاهري قصې ادراک خبرونه دې کړی او په لوګنو چې دا د او هنوانو داگه باتینی حاسی داده تعلق د روح سرگی خوی تعلق د روح سرگی لہذا سوچی پریازت پانے زان د مادی دنیا نا دیر لا تعلق کی نا دا حواس را بیداری جی صوفیاءو زان د مادی دنیا نا دا صوفیاءی کنی توت نا زمونگا بزرگ دا صوفی سرگی هم؟ اگه کربوغی والا دا خوبص داس نیر کدب نوځه زان <سؤال> روحاني دنیا فر منځري کی دغه کوای کار شروطي دغه کوای کار څو نو سره یو قوت کار <سؤال> سره وکړي لکه ور سره موريدان سره اړخ جوړ کړي نو لکه انه برو حني قوت سره انو سره موريدان افساره جوړ کړي پیرنه مه پرد موريدان مه پانانه پیر نه موريدان ولورځه کیږي زموږه پرڅه چې بجاواله وکړي نو لا وارسو رسې پیرنه مه پرنه اگر یا ایدو سید اوستدہ دے قواہ و بیداری دار تجرید اور تجربی و مرحلت اور تجرید او تجرب داگا مرحله پا آم انسانانو بان حالت دا خوب کے رازی آم انسانان توی خزان د مادیہ تو نلن دا تعلق تے بلکی مادیہ تو کمونہمیت نی پا خوب کے دے پیادا مادی دنیا دا لا تعلق تے نکل خوب کے اقوارا بیدار شی اندر دے دیا سار را شی استاج خوب میں کتلے دے لگه بز ما و ذریعه جدا سواله تم کنونو قرحه سولا سيدان صحیحو؟ کلی اوشان اگه قوائل عبیدار شی کلی اوشان پرواز که کلی اوشان پرواز که کلی اوشان پرواز که کلی اوشان پرواز که اقوط اقوط عبیدار دلی ده تجرب ده عالم یوم الحلیخ ده تن رویه صالحه نبی علیه سلاة و السلام ده نبوست پاکسلوی اختمه يسا ویلی برقا شی رویه صالح بوهاري کې به تاسو ذکر را دي چې دا نو بوت شپږ څلوه چې نبی صلی الله علیه و سلم د بعثت نو وړاندې ورش پد میښتې رویاي صالحه بک تنحاء نو صالح وګونه به کړه او دا له شپږ میاشتې چې نه زبته درويش کله موږ باندې نو بو سره راغلی نو داږي شپږ څلوه ته مې سره نو کومو له صلوات او سلام 46 جزأ من النبوة تذکره او کجاش پاکسل بیختم ایسا اید نبوات بلا موضو حقیقت وحی وحی لغتاً پر دیر و معنیو که مستامل دا پا معنی دا اشاره رازی فا الیه من صبخو بکرتا و عشی اشاره او کدویتا پا معنی دا کتابت پا معنی دا رسالت په معنا ده كلام سريغ الاثر په ده كلام خفي 32 مغاني چې په نظر واچي نو وحي به لغته اعلان په خفاين ته ویل شي یا نوم په کتابت کې اون هغه صریع الاسر کلام کیا و نوعا خفادا کلام خفی کی خود خفادا اعلام فی خفائن و قرآن کده لفظ وحی امتسا کلا اللہ تا کیجی کلا غیر اللہ تا کیجی اور ہر جدا مفہوم مراد وی غیر اللہ تا کیجی نو غیر اللہ کلا زیر غیر زبیل اقول ل او حربك إلى النحل ان التخزي من الجبال بيوتن ومن الشجري وإما يوه من الجبال بيوط ومن الشجري وما يرشوه من دنا وحي دپمانا دالقاف الطبيعه دائر بغيره طبيعت خاصه جوړه کړې بغير بغيره طبيعت خاصه جوړه کړې او کله په دانیسبت ځو له کولو ته ځو له کولو ته نسبت به دو قسمه کله نسبت, نسبت فاعليه او کله نسبت د مفعوليه او حاله ليهم او حاګه زميري مستتر ذکریہ علیہ السلام تراجی دے دا نزبت فاعلی دے ایلیہم کی بارز قوم ذکریہ تراجی دے دا نزبت مفغولیت اشاره حل تیمانہ دا کله دن نزبت دا او یرسل رسولا فیوحی بی ازنی. او یرسل رسولا یا اولیی فرشتا پس دا ایحا کی په امر دا اللہ تعالی فرشتیتی نزبت فاعلیوشو ان كذلك عنص بض الفاعليه شياطين تشوي وان الشياطين لا يوحون الى اولياءهم بمعناه بيوصفون <سلسون> بي> يا بلزا وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الجن والانس يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا شيطانان وحي <كي و بلتا> بعدنا نسبه فاعلين كالله تشوي <شي> ان <الله> وحي <كي> نمفعول لدغي واحد كغيري انساني نولان ده ترجو القاف القافي التبية ده أو كفرستوي نبع حكم ده وإذ يوحي ربك إلى الملائكة فلنك حكمكو استاخده فرستوتا او حر چو وحی استلاحی دا نو دا وحی دا اللہ تعالی دا پیغمبر تا امام راگ بس فہانی و وحی استلاحی کے لغو نے تعمیم کر دے اغوی الکلمة الالہی تلقا الہ انبیائی و اولیائی اغوی الہی کلمات دی چھ انبیاء دا اللہ دا اور اولیاء دا اللہ دا تاغیل قاکو رشن نو گویا پا الهام دا والی بان دا اغمجازان اطلاق دا وحیوکا او هرچی متبادر مفهوم دا وحی ده نو الکلمة الالهیه تلقا الى انبیاهی فقط زکا چه ممجده رکم وحی تذکرکو نو دا آغا اصطلاحی وحی دا کم چه خجت فى الشرحه او لی با دو آغا اصطلاحی وحی نو الهام دا والی ده دا شریعت خجت ده او لی الهام بان شریعت سابی تیجی کوسلوه ولې چې په اوالو دي هغه څومره وي چې الله تعالی طرفנם آتا وحی راغلی دا چې بس موږ منسوخ شو زه هیڅ خوجت نه موږ د خبره په شیطان کولو باندې ځین چې شیطان ته وي او هر چې نفس القاء په قلب ده مداکل فساق او فجار تهونکی ظاهر کې مثال دا سي کله یو کله ویلوندو بل په مقابل شي وینينا و داخلی حصت دمرا بیدار شوئی جسوک و ارسال اللہ اس ملاؤ کی اگر و ارسال اللہ خبر نہیں کریو ای فلانے او ارسال اللہ اس کی ای فلانے او ارسال جیہ او فلانے او اس باز اوقات دغہ علقاء پا خوب کی کی گی کنیکان و تشوی رویہ سالحہ دی کبدان حجت دے گوی باندے کلی او دیر فاسق فاجر سڑے دا سيادي پرو بوګوري لیتما می حجت دی نو باندې نو ضافه نمبر تک ما وحج کیږي به له یو اصطلاحین می خوته دي وحي الاجتباء والاستفاض وحي الاجتباء والاستفاض او دات بو قسمه ده استفاء والاجتباء اجتراحه وهداه وهذا هو إن الله استفاء آدم ونوفا هذا سخبره هو في كامن سنس مالذيه صحيح بقبله في كامن سنس مالذيه هذا الفوذ بسيط تتنشم هذا مالذيه في سنس وحي الاستفاء والاستفاء دابي أدوكي اسمه دا. يوتا وحي جلي وحي متلووي أو بلتا وحي خفيف يو وحي غير متلووي وحي متلوكي لفظ ومانا دوار ملقا من اللہ وی او وحی غیر متلوکی معنا ملقا قالب دا الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام بنوی دا غلون بنای وحی تا دی امت دا پارا قرآن ویلشی او دی دویمی تا حدیث ویلشی یو بلغنوار ترق دا وحی استلاحی سلا وحی استلاحی اللہ تعالی پیغمبر تسنگ کے قران کریم د ددري سورته بیان کړې وما کان للرسول ان يكلمه الله الا وحيا او مورا فجاب او يرسل رسولا فيوحي به بسوره الشوره الا وحيا بدي ما نادادا چه پیغمبر کلام آوری متقلم نووینی کلام آوری او متقلم نووینی لکه موسیٰ علیه السلام کلام آوری دو متقلمی دو. او دا کلام بے آوری دو دو جوانی بو سبعو دو جوانی بو ستونا دو فوقنا دو, دو امامنا به خلفنا ده يمين ده شمال شپګواله ديونه په نوږه د اواز راته او د دې د سما د पारा د موسی عليه السلام صرف په غوګ اعلی سر, سر ته قوه موسی عليه السلام ټول قوت السماء او هر مسام به اوري بالکل او مې وراي حجاب وراي حجاب مانا د دا داخلي حزب اعتبار باندې د دې څه شي او نور سره دا روح یو په غمومی میو قادو ته په لګلو د جبريل امين مصطلى تعالی دا روح پیغمبر ته وکړه د دې متلوه سي ته قران ویل شو او دا قران او یو سند متصل باندې امهت رسول د دې دا سند ورسيدي او رسول په سند باندې دي اهم زکا ایمان مسلم وی لولا الاسناد و لا من کالا ما کالا که ده سند مسلا نوی دو چی چا سوی ناغبه وی اخرای پیغمبر توی منسود کول او ایمان مسلم وی از سند و مدار و د ده دین دار و مدار پا سند دی سند تا مونگا انگریزی کیو نیریشن چین روایتی زنجیر دیا په باب ده سند کے علماء امت تادیل و جرح کئی پرو واتو زکا چه مدار ده سبود نفس روایت در آوی نده بلکه روایت در آوی ده نفس روایت در آوی نا روایت در آوی او مایار ده قبول د روایت سوی سیز اعقل نده بلکه تحقیق ده ده غیروات ده نده سند ده قرآن دوئی سیدی یو حسا من الله الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دوئی محسا من النبي صلى الله عليه وسلم الى امته هر چې دازمه یې صدا نو دا قره د نبی عليه السلام نه امته د امته یو تفیره بلی تب کې دا قطواتو تر رسېدلې او تواتور په انسانی دنیا کې معقول حجت قاطع دی او هر چې لوم بنیسد سند نه پاره کې درې زوات زاد الله موحی ذات در رسول پاک موحا ایلیه ذات در جبریل واسطف الوحی هر چی تغدیل در ذات در موحی دے نوجود دا اللہ توحید دا اللہ او نور صفات کمال دا اللہ دا مسلم غند الجمیع دی فطری طور پر شعور در طول انسانانا کے پراتی دی مسلمانان خدا منی او اندوانی هم منی او سکانے او ایسایانے ہم منی او یهودیانے داس انساناں نشتا چھے خدای نمانی دا امریکی پا دے ڈالر بانے لکلی چخصنگاڈ خدای بانے حتی مات کوا پرسٹنگاڈ خدای بانے حتی مات کوا اس یو سڑے کب بظاہر دنی خدای نینکارو کی نوچے کل انقلابات زمانیہ د لوټ په لوټ واولې نو شاوري راوې دانش نو شاور ول په اختیار په خپل باندې خپل تصور راځای کیږي برزنف د اختراع نذری په بنیاد خدای نه منکرو کچکله په دې افغانېستان کې له ایثار شو امریکایو او غرب خوړل وګو اول امریکایو او غرب اصناف په زور د خلاف استعمال شو او اګټ ویټی کولموایده کولره ګم سره امریکایي صدر سره چې بینول بریا ځمې میزاېل نو به یو بل باندې نورولو دا باک کنټرول کو ټریټیو او سو وخت دې وکړي او د روټین مطابق یو بل سره لاس ملاله وکړي مدبر ځنیف د خلینو بیا اختیار او وطن چې وی مس فلفل اذر وایز وی ویل بی ریسپانسیبل بیفور ګډ ال مایتی موعدی ایفا وکاو خیانت بنه کو ویني له خدای په نیولو بدوار جواب دی یو صحیح اوس دا شعور کې او تصور دې پروت وي چې سړی کړي انقلابات وایي دا دیو والی وردیو دی والی سر اخلاس کی او دا اخوالیوی دیدیو والی سر اخلاس کی ناشوری اعبیدار شنی دیگتیار ہے خلو بانی راجی خواه نا دی اخبارو والی لکلیو پی چی دی آجا برنج بوتو نی تو خدا یاد آیا و یونین والا د خدای د وجود نا دے اختراقی نظام پاوالا منکن یعنی دا رسمیت ہو فیسے جو دا حقیقت نا دا رسمیت ہو حقیقت دل دے کل کله واته صلوت ختم شي نو یعشایمو خپل خپل یسعیت تلل او مسلمانانو واپس په بل اسنام ترالل يهوديان واپس په يهودیت تلاله بلکې اسرایل ریاست تلاله وکي يهوديان کوم ازب کې ډېر انتباه پرسن هغه ډېر اكستريميست او دنیا پرسته ډېر کله د هغه غوډو چې موږ په بل ریاست کوشش وګنه وکي يهود دا چې خبيث نسل له چې دې په کومه دنیا کې مو دې وفاعدار د هغه ریاست نیچ کم دته پروټیکشن ور کولې نه بلکې دغه وفادار صرف د اسرائیلي ریاست دی دا لکه هغه شنو رزيان دي تر ګورانو تاسو پیژنې صحیح سو آی دنیا کې کم ځای وی باید د ملت دې د حکومت سپورټران وین بل حکومت ته پالې وفادار نه صحیح شو نور به ځان لپاره خپل معلوموي تر ګورانو سمورې را به درشي و الله تعالى فرمائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ شُرُخَ بَيْتِ الصَّفْو وَصِفَاتِ الْكَمَال لِلْمُشْرِكِينَ الْمَكِّيِّينَ ذُمُّ ثَابِتَة أَمَّا يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ أَمَّا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ لا شيء مُسَلَّم مُتَاعِيد تعديل ذات دا باري داخل مقتاجون إليهي لا داموحيري عرش تعديل دواسطة في الوحي دي نبي عليه الصلاة والسلام تا يو يهود دراغ دا, دا ابن سوريا سواسا ورتين من ياتي قبل وحي تار دواحي سوكراري ناغورتين جبرين ندورتين أهلاك آباءنا ولو كان ميكايل لآمان دزارة خجزة منغ دشماني دا دبې لري څو نو مونږه پلانونکی دښمن دي مونږه تازه کنه مونږ دې په تعالی و hội راړی کله په ځمې کایل لاله مونږ به کلمه ویلې وو ورته تاسو راځی چې یاري دا کوم مسافر خدای تعالی له کله هدایت مونږ دښمن صحیح شو نو الله تعالی د دښمنه په دې تصور باندې سلوور معقول ردو نو کړ سلوور معقول روي نه وکړ دو اور تونیکی چمن کان عدو ال جبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين سلو ردني وقل من كان عدو ال جبريل من كان عدو او حاصله ترجمه تا الفاظن یو سن من کان عدو و اللی جبریل سوگ دیوی دشمن دا من کان عدو و اللی جبریل سمان آشو سوگ دیوی دشمن دا جبریل نو جواب داره من یکونو شریکا معه فی جنسیه و نوئیه چې آغا سوگ دی دشمنی کئی چی په جنس و پا نوغ اخو سره شریک وی نو ستاس ورسر سمو جانسر تا کمو ناوغت مو د انسان هر سره دښمنه تصورته کایو انسان توپک پک ګرځي تورته چې بيدا ټوپک سره پالګرځي دیوې چې پلاني خر د ما پلان ولته اور کړو ها سره دښمنی ده مخالک به سوې چې آخر خو انسان کې دین شي خدا انسان خر شي آخر اخر شي انسان کې دین خدای انسان دا خر شي وي زکه چې هر هغه رده نه په نوو بدل له دښمنه تصور مشته د نوو نه په هر شي سره دښمنه تصور نېمسان ما خپلې انسان کله تاسو کتل چې غوي سره دښمنۍ کړي ده. هه سره سپیسره، پښو سره، یډن سره، بلزناور سره، بلشه سره، بلشه سره، وزا پیر روانو. هغه سپېمه د طنټياره کې د بورډیا سره ډاکر روانه او سره مات، سره مات، او بیا د دښمنانو د بورډیا سره دښمنۍ جوړه. دې مال سره مات کړل. روم به سوال. څه نو مال کنه کدو اللي جبريلہ به مونږ ترجمه کو چې ستاسو ورد د دشمنه ده جبريل امين سره د انسان په اړه ستاسو ورد ګرالفالو ترجمه خو دا چې څومګي د دشمنه ده جبريل او حاصلې ده چې ستاسو ورد د انسان د پاره د جبريل سره د دشمنه ده است تصور نشته سکه مکلی او ابن سوريا شام ان ترشه ابن سوريا د نخریدي او ملک عند و لجبريل يا وا دا یو رات او دوه مراد په وکړه چې فإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بِنَازِلَيْهِ سَيْسَ فإِنَّهُ نَزَّلَهُ دا جبريل یې مين نازلې سَيْسَ نَزَّلَهُ بنازل دا, دا قرآن طه سَيْسَ و بالتفویل تقتیف بانهونهزلواعلقلبکافزلستا باذن الله په حکم د الله تعالی نودارد په وکاو چې ده محض قاصد دی او قاصد د خبر رسول د دشمنی نه کوي کاتب او مرسل د خبره د دشمنی تصور نه په کار چې د الله سره دشمنی وکړي یبه ترسه دشمنی کوي دا خو صرف لاله خبر رسول پاک سره ورولې دا یې مراد په مصدق الیما بین یدیه او دا قران مصدقاً لما بین یدیه په دی حال کې چې تصدیق کوم کې ده مزامینو دا کتابونه لا چې مخکد نه راغلیو په اساسې درو عقیدو کې چې توحید دې رسالت دې عباس باد الموت دې دغه مزامینو په اہتبا د تورات مؤید دې د انجیل مؤید دې د زبور مؤید دې نو ټولو انبیاء د تعالیماتو موئید دي او تاسو د احمداري د تورات دې تبہ نو که تورات ویله وچ وی خدای یو ده او قران ویله وچ وی خدایان دوه دي تورات ویله وی وچ رسالت سٹ او قران د رسالت نه انکار کوي تورات ویله وچ وی باسبدل الموت سٹ او ددا دد باسب منکر ګرځولې نو بیا په کار چې د ډلوونکو سره مولم دښمنی کوي چې لاسن مسلماتو خلاف خبر وروړي د مسلماتو خلاف خبره کنه قابل تسلیم چې بیا خبر خبر دا خبره ګورم ته ونه کې بیا ګورانه چې او جبريل له مني په ټوپک باندې ورول وکا دا کیسه خبره بیا موږ له مراد انا مسلماتو خلاف خبره د دایته درې مرادو کو چې مزاميني او ماوبي چې کوم د تورات انجیل او سابقه کتابونو نو بیا ریشمنه تاسو تصورله او سلوورم را دي په ورکو چې ووډم ابشرا للمومنين که کان مور کور دلیا ډول نو بایات چې دښمنی مؤثر کړ او هو دوم وو د خبره د پاره هدایت بشارت ده نو د خبره خود خوشالایي دښمنه او بیا الله تعالی د دغه واسطه توصيقه کوي إنه لقول رسول الكريم سورة التكوير لنقول بإمكانت عادران سورة التكوير هل eso يعني فرقنا للنظرة لأنك ت smashingا مُنغوا فرريد هذه بنفسة رج relatively إنه لقول رسول الكريم تعقیق سر دو قرآن إنه لقول رسول الكريم وحي دقاطه جدد cuántت معنى وحي الله <سؤال> هوله قوولوررسولین کري را چایا چې نوونه لیکي چې غتهنا قور مدونونه ورکې دختونونه وکي دکه د الف بیاتهقرآ کې بلږږ دطورې بل کو د قآ مجدونه چا را لګلي دي تاسو دپارهغ تاسو د خو ري د قاس تا زمون د جاغې عظم د بتنخواکه دمون جامعاتو د بتنخوااره پی د که دا جامعو دبي پز ده بئن له لقول رسول الكريم دا قران کریم واحد قاصد معزز رسول الكريم من معنا قاصد معزز چې جبريل امين دی موږ بهز دا جبريلونو ځکه ور په صفات ذکر قرائن موجود دي چې دې رسول کریم نو څوک مراد ده جبريل د قدرت د قدرت مالک ذې قوتن د قدرت مالک دی او به مترجمه مونږ کوو چې ذې قوتن د جسد قوی مالک دی ذې قوتن د جسد قوی مالک دی alors inzil arsh makinin zil arsh allah wa niz da allah ba ni makinin zu makanatin wa ده رتبیه و ده مکانت مالک ده متاغن سممه متاغن سممه متبوغن سممه للملائکہ متاغن سممه سمم ذرف ده یعنی متبوغن هناک للملائکہ تولی فرشتی رضی تابیدی اسمان کے امین امانت دار ده علا فلا یخونو فیلی خیانت پکی نکی اوہ او بلزا هم توسيق كيو حافظه انه لقول الرسول القديم وما هو غل الغيب بزنين لكم سوره تي. وما هو بقول شيطان الرجيم سوره الحق ها ما هو بقول الله ها وما هوا غلل غیب بذونین ال... بس درگا یو سلسل روانہ دا او بیا سورة الحاق سورة الحاق اِنَّهُ لقول وما هو بِقَوْلِ شَاغِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وانا بقولكاهم قليلا ما تذكرون نجاتم رسول كريمنا مولا جبريل امين واله نبيا توثيق د جبريلو نو, جبریل نو دا جبریل شو نو واسطے شو او اعتيت او شي پوښو او در محيله ذات د رسول پاک هغه موثق دی او څومره موثق دی سوره انجم من نجم اذا هوا ما زل صاحبكم ما غوا وما ينتقون الهواء من نجم اذا هوا اقسم دي باستوري اذا هوا اذا نزل الى التحت كذا ديد يقولون لاند طرف ترادي ولا يخطئ فيه او په دې لابلاتو کې به خطا کوي نه کذالک جبريل جا اولم يخطئ جواب قسم ادارې کذالک جبريل جاء ولم يخطئ جبريل نه خطا شوه نه دي چې د حضرت علي پسايبانه او هي رسول الله عليه السلام تراوړي به فا اشیاء کې د غرابیو او د زبابیو مزب دي شیو کې د اوت او د غراب ځمن دي بل زباب غرابیا او زبابیا دا تنظیم پدې بنياد ده چې وګورئ چې کانه رس ووڅ محمد صلى الله عليه وسلم يشبه عليا شبه الغراب بالغراب وشبه الزباب بالزباب که شباهت دې دې پدې په اړه وکړه چې په امر د اسلام هغه تل سره په شکل کې دا چې لكمچنه مجنه امتیاز نچي یا د کارګه د کارګنه امتیاز نچي دعا له کارګنه سره دا بیا حضور کان غراوي دې جبرئیل مين خطا نه حالاتي په رسول پاک باندې نظر پاکستان دایو چې اخطای زما خطب الملاله ورک نه تاسو بیا الله تعالی رض کو ولم یخطا جبرې مين خطا شوی نه دي سړي زای تران شوی نه دي ماذ الله صاحبکم وما غوا ماذ الله صاحبکم ندج آل گردې د پیغمبر تاسو صاحبکم نبی یو وما غوا اونه د دی غاوی کر دی دلی ولال معنا د ولال دی او دین په حد هغه تعریف د قران کریم او د یو د قران کریم قال تعریف کې پدې قران کریم کې پخپله بار بار راغره دی الله تعالی فرمای کتاب الاکتمت آیاته ان مخفلت ملتون حکمین قدید قدې قران کریم کې ان راغ قتاب انظمنا حک مبارکنذبر آياتي ولتذكر او البار <سؤال> مختلف پایي که دارا و پ کے جمجلای ف کماند را غري ده ف کو داغنا حاصل او خللت را او تعريخ کے د دخورآ که داافت دفتنو د مخص زماان دکررو، تاهد بن نور الانوار والكتاب المنزل من الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا نقلا متواسلا بلا شبهته المسطوب درس المساهد تاهد نور الانوار أغير تعريف كي يجعى على كتاب جي ناغل الله تعالى سيغن بلده والسلام ترمون کوئی تنکل لاغلدی تنکل متواسر را غلدی او داسی نکل تپایتی ده اس قسمت ده تائبا او بوئی قدر نیشتا او غیر ایل مکتوب تلمتاحت زمان او طاولان ده فتیمت خطیلی کلک روشت او دا سعریف ده قرآن کریسا او سعریف ده کتاب اللہ سا او زبین کتاب وحیفدی یو کلام نصفی او بلد او څوک په بل <سؤال> هر ګورې بلې کلامه دا څه خطه باري ده چې پایله تباری کې ده او دا څه خطه باري دا متفقته په خپل د کلام باندې د کتنې دایته دنده دارنګ څه پته کدن دي اډایو متلدا د اسلامي د اهلي سنت او د مرتضلو په نسبت موته ده هغه یې باري متفقته په خپل د ولادت پتا او الله متكلم ولا تذين اي جماع دغه متكلم ده په سماح ستنه متكلم ده انا په شنو چې د مو ته غوړ طول ما ده دا قران په خپل مخه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 و ادراج فيده قطن او دقط ايكون في الكومبيوتر هذا الويل او حصل مودريك قطن او دقط هذول في الكمبيوتر بين فانيك والبن بان حطني بتريد تغطي كوكو حصله حطني كايده او تكون في فانيك والبن بان المجنون ما عارف بتريد تغطي مزمتو او دازي مزبوط هيك في مجد مستقبلي هو مو الويل اذا یا یو نکلی نیده چې د دې یو څه د خپل یا دغه د خپل خبرو ورغی نور کړه چې یو څه د پاني تل پلب باندې کډین خلک د تاریخ تل پلب خو نکړ د صاحب د عقل مختیری نکړ صاحب د حضره دونکو او اخلوکان د مختیرو خاصی د ګویا خطر نو ګویا یو څه د عقل پلب باندې باوی پکدی په دې مګو وو د انسانیا کړ داغه مولی د بتریند او شهادت د دې چې مانا شود دې او دې چې انسان دې ا صلیته الہی تاتا و خودل حکم الہی او فرمان الہی اږي طاقت او دې په لونکانل خمر ول موت كل فيما اسم كبير يمناقول للناس واثنهم اكبر منك ويما ممکن دک تاسو اکل جدی ابا یت هرې د مزرعه د کومو ډیرو منډونو وایي مته کومې چې تاسو ته دا پوری منځ فرمایو موږ الله تعالی وایي د فطورې څخه برګلکو یو اېمهما أكبر من نقهما د دې کومه ذر د ایڈوانټیج د دې مزرعه د ایڈوانټیج دغه دې منافقونه فإسمهما حق وقتدامة لا تقول تلك تكتب تهمية لدى محصول ده إمان راجع كتاب ده مستقل شبطر ربائن دي تلده خاص مستقل بعض ربائن دي تلده تحق المدركة حسن خبخة ده او قلد رسال الله فياتياتك ده يو خبره باحد راولو تخلافت او تشكير درياتك تشكير درياتك بعد متمدل معاشره اولين برولتك وقل حقل ضرورت تک پنکل ضرورت سے حقل ضرورت ایک پنکل دلیل سے امام رازی مقتول کہ قلب حق کرے گی باندھے کہ عقل مدرک او کمالیت لہذا راغی غنی بدیر مطائلت وہ یا اتباع کرے گا عقلیت کو حوالات دموتجلو دمشاهاداتھا دموتجلو دمشاهاداتھا مگر غیر اسلی اتباع فخزه عمل مای دې حجیبه معقول مزابل دې کتاب بلاله کې مزات دی دا خو دې خیرا ما کول ته خبره نه کومه دې یو څو اجازه ته اوراندې کې یو څو توګه اوراندې کې چې په دې نمو جهه فاو راځي باندې ځان د دې او کمیټې ته نو مای ځان وی رسېلې او ځان ته یو خپلې خدا حرکت دې الله ما کوې ده مزا خبرې دا ګویا الله رو کو بیا کل كلا دي فاطمه تجريح او اترک دي کوله خبره في سيوه شوره به ان الله قد يکورو به دي کوم مورته پاتمو توجيناته ياو پاتې په خداي قرآن وکړې دي قرآن په د دې ان په باندې باسي دي فديس یاله بوته کلک قرآن کوله نو اته دې مو دې ته خو خو حدیث مو داولو بني الباني، هاكت ادراج بخصنو قبحة جيو سليت توسيط كل دا عقل دا حسنه او سليت مجمدتن دا عقل دا مدنوب من دوينا دو حسن لآرثي مقل ورطة حسن يوردين او قدريح لآرثي مقل ورطة قدريح او درو وجنا وطورة تقريضان ومتقل بها الساداشو بعد حسن لذاته او دا حسن د دې نی یو څه مو دا خپل اعتبار باندې د دې ان او څه دې راځه وخت دی دا دې څه ته بدل کړي دا دې څه دا ډېر په تمر بدل کړي دا دې څه او دا په خپله باندې بدل کړي نو كلامي نه دي دا څه هم ته باري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 او دا ملو افتر او دا دا لخت ورا کروا او دا او محور او فاغیب آئندہ دو او یا با یادی او یا با یادی او انا علا با دا علم موت با قیدان سیسی کرا موت فاغی مبارک دنانتا بیخلنم در مکجمہ سبحانہ صرف تلوری عادتی ما شایللہ او دا او فاغی مبارک او دنگا جائے بلائے حدو کلاغ قول عديد خبرك للجباري لفارة متقلد تفاتي أو عادة تفات أغيرك مختلف و أسماء فرنك تغنب الله السلام الله الرحمن الرحيم والسكتار الغفار والصحار جالملك والملكوت مالك الحبرياء والجبروت المؤمن المهيمين العديد والجبار المتكبث إلاكي لدي يو إسمه علم أوجه كمسر فهي أسماء الزفاتيات فهي تخصونك اذا دي ابو الكندي دروس ممتاز اطفاد حتتي محظ اوطفاد اذا دي محظ اوطفاد حتتي ذات اضافات اطفاد حتتي ذات اضافات من فصلا متالدا اللي بقى حالته كده وتجد المحذر بين الفقرات وابن جاء قالوا انه قد كتبت كده اذا تحطت كده بياناته يقول يومئ يومئ الله اوجدك الله ا موږ کومه تعریف وکړو او کوم تعریف؟ دا یبدو رقم، دا تعریف یبدو حاجه. دغه څه دی؟ دا یبدو رقم، دا تعریف یبدو حاجه. حد، تعریفی یې چې ال تي دی، دا دا رقم زموږ د سیاسي په داسې حالت کې نصاب. که نماله او هغه د دې د اورګاری څخه ځیا ته باندې کوم چې د دې تاریخ څخه ځیا ته هرې هیلیت حق ته مو مارېب ته زېږې ان موږ په اورګنې څخه کېږې هغه هغه هغه د دې څینو ما اورا تاریخ کې نو وې ته وې ان تاریخ په انځان په ژوندو دا تاریخ په انځان په ژوندو یا ریکوند دې تاریخ په انځان په ژوندو نه د تاریخ پیاپیاتیا پرسته تاریخ کومه یو اوګو دې لسته کړ باندې یو اود د باری کومه یا کو تاریخ دې دونی چې حتی تاسو حتی دې هغه محمد نه حب نه حب د کومه تاریخ پیاپیاتیا دې کې ده دغه مول تاریخ پیاپیاتیا یو کومه ده لأن ربطاني كامل إحاطكو فدخذي قضاءت عن إجابة علم إحاطرات كيف؟ موسيق والله أحاط بكل شيء علماء اللّا تعالى محيط ومحاطق اللّا تعالى محيط ومحاطق نبي والله أحاط بكل شيء علماء اللّا تعالى فهل جباني فحيث يقدر علم إحاطة كيف لدى الله جدو تعيوز كلّجه فقديري درقهم حضرات علماء اقمن لذات الواجب الوجود اسم اسم للذات الواجب الوجود المطلق ده تعريف ياقل كتابي اسم للذات الواجب الوجود اي قد جمع لجميع صفات الكمال المنزه عن نقص الزوال المطلق لجميع صفات الكمال المنزه وغير النقص والذوال حسما للذات او واجد الوجود تتوائید فی داغا وجود تقاضا ذا نفسی وجود ندر یو شیخ خارجید داغا وجود تقاضا ذا نفسی وجود ندر یو شیخ خارجید تتابیر فکرمونگا یا من غوب یا من لا اله ایل آفیم سرسیان حضرات کلخفن موریانو کا یو وزیفا ویرد و خیر قادری والا یا يا من يا من لا اله الا هو يا له ذا يا من هو هو هذاك ذات موجود دهنقت ذات تقادير ده وجي نوتي خارج ده وجي لوك اتك يرد ولا رغم ما استقبل بناخه يا هو يا من هو يا من لا اله الا هو لمنتك ده ده اكبر ده يومetva یوه فرغ نو ورته ښه کومې ده چې یاده مستقله ښه نو دا کلامي نصیحت په خپل ځای دی کلامي نصیحت په خپل ځای دی او څنګه چې زهر د باری کې دی مدارنج صفات هم کډون دی موته دلایو د پاره یوه مشر داته څه ویل چې او وی وی چې د باری د پاره موږ لا کایله ده کنيو متصدیه صفات وی متکلم دې نتا زکه په دې اړه دې څه فکر اومه کې دم کاي چې قدیم زار تعلق د حوادثو نکیداتې یوخت د مختلف صفتم له قدیم اول مداخله ته د کو د ماوراه اته کومه متاتبې یوه د منافيې کې د توې څرزه زکه قدیم به څه وکړي خراب قدیم به څه وځي په دې ټکا زاده دا د منګو فرق او تفریق کوي چې تعدد د زواجو قدیمه اما او ک تعدد دصفات قدیمه او ایک پیو دے دصفات د وجود د توحید تقاضا هیدا متعد د گواط یا ذاته پاتہ باری جو متو اللہ کی ذات کبری کراں تعالی ذات کبری کراں اور سب سے بعد کی اور سب سے بعد اللہ تعالی غنی ذات اوک هر ذاتي ونی ذات اوک هر ذاتي نو تاسو او کائدی کی دا مسئله لیدا دا لا ولا لا ولا غیره نو دا, دا او نی دغه د ځدی داغه یا هغه یو او قاعده چې دا مقاله تاسو د څه څه کوي او دا چې یو دا مقاله د کومه مختصه اغه قلم لاټی نه بل په خبری کا انې خبري چې دا تا کړه په فطوره کې تاسو نظر وګړي د او داوې په څورو خبري مخه دې فطوره نه دي دا د څو خبرې د خپل په دې تاسو او دا صدور ربیعینا نو بس تفتر کل ارتجا ملائینا خواه انغسط دا کلام نفسی دا ست فت باری کی واخره نو قدیم دی او دا کلام لفظی چه تا دی واخر دا آر کلام نفسینا نو بیادیت سرے تے حادث تے پا حادث کا غرض بھی کلشوی دے پا حادث کلم بھی کلشوی دے حادث انسانی کتابت کرے او حادث مطبع او حادث پرس انہیں گویا چاپ کرے دے حادث مطبع امام مخیر رحمت اللہ علیہ پر دور که بلکہ امام احمد بن حنبل پر انتہائی پر دور ہوا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شہادت او مرگ اغب و یام دیمہ صریفت منظر که شوئے دے خواہد احمد بن حنبل جیم نے تیجنہ ذرا ہوتی دا دیمہ طلب آندے دیمہ طلب آندے شدہ کلام نفسی سفن تباری دے ندا قدیم امام احمد بن حنبل متقدین و مقلبین او ګروکا اوهغه هغه پکړه کې زیات په عزت کې راځي وې چې تاسو کلامینه کیوې دا کلامي لقب قدیم دی ها دا هغه څه کومه دا قران دې څنګه دا او وې تاسو خبره کوي دا هغه څه کومې چې او وې لا کلامینه کیوې دا خبره کوي کومه څوره قوم دې نه تا سره کوم خبره دې دغه لكي تكونوا ان شاء الله اولنا اخره بده يتفرقوا ولا توا سوقنا اورتها لك لتع... حقه قلنا رجينا ان الله جامدوا ان شاء الله اولنا تقوري دفر كواريط او تتفرقوا دي بشندوموا في الرسوخه ليكلكوا توي دفر كواريط بتكركراتي وده حق لما ده نو لا تخلاص ده حق لما ده غير لاكلاطه دي بس ديو دي اخرها مره من بتي كفرواير بس متين كفرواير من بتي ما تقولوا قلتوا دفر كواريط بتكركراتي کله بیا د زبتهان کیږي نو د بیا د زبتهان کیږي د خپل <سؤال> قرآن له باطنه له غوښته ما په دعامته کوم خبره درک ځکه د پخ خبره ده د پخ ا قرآن کریم د دې د قرانه صفروخه د استماعیت را الله محدث ته الی رحم کل عليه هغه قرآن روخ هغه روخ د استماعیت او د ګروه کا او د کور کاړی او دغه کویا اهم مقام ورکا د دین او غوا یک کر کور ور د دې لپاره اېتې حی نقطه او قران کریم چې الله تعالی فرمای وشکرونه الله علیکم اتکنتم اعضاء شو او دغه نعمت قران کریم دی د قران د دې لپاره دی د درا په څه په بډای دی لو قران عربي د لپاره جوړ شوی دا څه په تر افانه بدل کیږي دا د کریم دا د قلب موجودو د کار او خلاف د مخروج کوی د قلب موجود دا د قران روح د منافق خبره امام خدمت محمد رحمت الله علی قديمه طلب جوړ کې واچوله شو چې هغه کلامی نفسی تفض الله تعالی ده او دا قديمي کلامی نفسی او حکیمه داګه کیدره احتیاط وا دا کلامي نفسيبه او کلفيبه دا صفته باريده او دې حاجت څه کار دا حاخته دې قديمند دي احمد ابن محمد رحمته الله عليه هغه په دې کې واتو او رود انا لکوري به احمد ابن محمد رحمته الله عليه دې جوړوله کته کله جنات او قرارې پداو او طواله او ته صدا احمد ابن محمد رحمته الله عليه ورته کدا ما دا دما هونه مطابقت لري او دما اور د تاسو ما حواله مې وې چې دا په یو راهي تې نه هکلو نو بیا کو دې کې تبدیلې او تغیر انکانو او کله دا راهې دا د دې مطلب دا د دې کې د تنظیم کوو د زنجرو اکراب دا نشي پیدا کېدې په ما وروه تاسو په کو کو بس کې راځین په ټول را عمل نه عمل او په دې وروسته موږ نه تطور وکړو او موږ د رحمت الله له زور پر بیرو دار او کولې ور کولې امام په بدن د کو کو یا تاریخونه او امام مالک رحم الله کو کته پیغمبر د صلات و سلام او د وی چې مالک کو ورته مدن نه حنبلته ثم طرفنا مبارک باد ورکا چې ساده عظیم قربانی دی او حکیم صلی الله تعالی قبول الله صفا امام مالک رحم الله له خاطر درب کرا دے عبد الله دې مبارک تجربه هغه دې بیا صلات او ا امام فاضل ابن حنبل تا اخو به یم تا مبارک باد او پیغام بل پاس تا ملات نور کا انا عبد الله مندار کوئی وکلامم حت کی امام ابن حنبل تھا ها حوالات یعنی کما کو دکی بندو دکی خانو ساده هر دروازه ساده یو دیوال ته دروازه لګه او تاسو په مراقبه حالت کې ناستې ذکری او فکر کوي یو مازور اوکو السلام علیکم یا امام امام حری ابن حنبل رحمت, اللي رحمت اللي مادر اوه دی خانه خلاف اهلا و اهلا مرحبا به کا بخیر رات دی ما لیتم زممده استاد دی محمد عالم رحمت الله علیه او مبکته دی او ته همبر له خلاف و سلام مامور کړه دې باندې یک ورقه احمد ابن حنبل تمه مبارک باد ورقه یک تا قربانی الله تعالی قبول کړه احمد ابن حنبل رحمت الله علیه کړه دغه وخت په جنه کې ته څنګه میشه زته کاړه دې دې له حواله تسرا وې دې دې ځان پاتني دې او کدی او پر خو دې نړیوال هغه ګو یار دې محمدي حنبل رحمت الله له یو څو کیا دا عمره فارو کومره د کاله باې خوب دې ځوان دې دې باندې جوړه دی یا خدای دې پیغمبر ماته تکړه او دې راکی چې الله تا قرباني قبول کړه دا کبا ټول پګودو دا خذید پای چې الله ولا قبول یې ورکی باندې کا ډېر بیل والا کار کوي عمل کې اخلاص دې پرې قبولیت مول پیدا دا قسم ان الله قد يؤيد هذا الدين برجال الله <سؤال> خلاقون في الاخره <سؤال> وان كدوا دين طيب قد دخل کو بعد یی دی دین مضبوط کی اور رحم خدا حضرت محمد کنی کی رحمت کار کی خلاص پیدا کی غره کی کا کمه میدان کې تعلیم کړ کته اللهم گنی خدمت سید پیغمبر کرو کوي ورته ورته کوي کله کپڑے یې پرامه کوي نو او گویا احناب الله تعالی ته وې کني نو او گویا په دې کې کوه تور کوي ورنه خدای دې ګدارته وځلې او ورته احناب او تبدل او دې ملياونې حدیث کړه دې کدي هیڅ هاغه دینه په رجاله خلاق له انطلا کنه او دې كله دین په هیڅ کدا ته خلقونه کوي دراغه فکرته وی د خپل محمد رحمت الله علیه او دې دماسره نور څه دی خوستا موږ د لمنډو پرڅ باندې د وګړو کوم ادا کړی څه څه خو انا کليک عبد الله ابن مبارک پرکو دنی مبارک کولا امام مالک رحمت الله علیه تقادا وکړه د ګلاب دا په کولما کې لیدل موږ د کلیم د احمد بن حنبل د زمیدارو کوم کلیم احمد بن حنبل د ابو زمیدار د دې لري د دې قرباني د هند مجاهد کلیم ته عبد الله مبارک ده تاسو د جمره دې ترې تبرکات مثبت نيسته ان امام مالک رحمت الله علیه او تونس طاهر علامه ویژه کډې سماط کوي د احمد بن حنبل قدس ته دې مافدونه ډېر بښي امام مالک رحمت الله علیه ته قایدا وګړي کمیټه او ټول مال دې د یو تراتیک دغه په اووکی دکونکو حا ان هغه ځکه چې او کډې په اوپا خپل او دغه ټنیټ بیاینه کول کا يوم انکل <سؤال> کو بیت دا کمیڅه ځان نه او دې هغه خانه کوبو هغه امام مالک رحمت الله علیه وسلم دې کمیڅه هغه خللا چې کوم خللا دې وجوه د حکم مسلې لپاره د محمد بن احمدنه هواله ټولو وته ده او دا خللا چې کوم انسان منه ترملاوتی هغه یې باندې د الله تعالی دې اور حرامي خاص ملګې اي ماو دې دې چې د لپاره قربانی ورکو او دا دې ځکه الله تعالی تعالی باندې او زه او الله تعالی دې باندې حرامای چې دغه فارق کلمه کولا دی اګه الله دې نه کړی دی دا کار دې او دغه مطلب دا پروان د اول درجه په زمانه نور دې امام رحمت الله علیه زمانو واصه امام بوخاری رحمت الله علیه او امام رحمت الله علیه یو کلی تلاو یو کلی دا او په امله کې دې دا ما خپل او کتاب قران کریم تفسیر اوه کلمې تفسیر اوه رخدای دی نه دي دی قدیم نه دي دی حاضر حدیث امام بخاری او مطلل <سؤال> له اوه علي سنن امام دا هو کتابه سیا كلام قدیم دی یوه نو نه هغه به بوله نه که فلج د ملافه نیمه زاید ده د ملافه نیمه زاید ما ترجه د عامه پیدا کړی د قبول ملای طرف پر خلق او توجوه تصادر پر شروع گئی، طالب تی طالب او هر جناکتی رپلی بی، طالب بزن هر جناکتی رپلی بی، انجور دا کنسطوری تیو سادر شروع شو دا امام بخایر رحمت اللہ علی، علماء و قوم دیوانو اغیر بادشاہ تاووی، وی تدنا تپوتو کا دا کلام باکتی، دا کلام باکتی اگر کی دا صدا، انجور تپوتو تاوکو، وی را کلام باکتی، وی کلام باکتی وی کلام باکتی سفتوائی امام بوخیر رحمت الله علیه ذات عظیم جو او پر تور کو مو اول د دوما خیر رفع نظام د پښتدا د هغه استاندرزه 32.10 د 52 د استاندرزه 32.10 خپل اکیلیم دا راکلا و دغه لفظی بالقران مخلوق ني لفظی بالقران مخلوق با دغه نظاما وروغ د دې دی وی القران متعلق ده دې مخلوق او حادث ايمان مغرب رحمه الله لفظي او معناي تلفزيږي دغه ما تلفزيق قران باندې کوم کومي ده حادث او مخلوق څه هاي تفضل داري هغه کديږي لفظي بالقران مخلوق ده ما تلفوت چې د قران كريم باندې کو نه حادث او مخلوق ده او دغه قران بكلامي نبي اخرت انه بیا قديم دي امجله دې ري د پنداوات او دكتور اغا دا موږ بلذي قران كوت دا بينه تفوتين موجود الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول الينا نقل المتواتر بلا شبه المكتوب في المصاحف اذا قران كم كمتحدث كده ده كتاب منزل جانب اللهنا رسول الطاقه نقل شيء ضمان بعد ضماني زي التواتر ضماني ده زي التواتر ضماني ده المنقول الينا نقل المتواتر بلا شبهه المثبوت في المصاحف. دي موضوع صدا. القرآن القرآن الكريم بعيمه تب انسان. قال لي تب موجود انسان بعيمه نحو موجوده كلمه وكلام. علمي نحو موجوده كلمه وكلام. نقول بده القرآن اول مطبع، دارتوری، اغام انسانی بدر باعی تحقیق کئی فمن حیث سعط بي. و سقن رجی حیثیتا شحار زور طلاحی سیلی بیماری لی اور رجی حیثیتا شعلاج ولو کنو مداوائی تی شعلاج ولو کنو مداوائی تی اور رجی من حیث انہو مکلف دا شراعی ان حیث انہو مکلف دا شراعی و پا دی حیثیت شدا انسان مکلف دا دي او پا بانو کلمته ودین او په کې او دا موږ قرآن کریم تعالی سلام ورنبلای امام صدیق احمد الله علی فرمایي کی اے کرابت مربک من غلق اقرا وربک الاکرم الذی علمتل کلام علّم الانسان ما لم یعلم ورنبلای وحذکرہ قرآن کریم ذی مکر و ذی مدد ده موضوع ذکر کلا، سیوی، اترا باسم ربک اللذی خلق، خلق الانسان من غلق، مخلوق یکتی انسان ذکر که، خلق الانسان من غلق، او غلق صراح، حیوان یکتی انسان ذکر که، لکده خلقنا حلوق، ده انسان نگنبات او جماعت، خلق الانسان من غلق، اترا ربک الاخران، الَّذی حلما بالقلام، الَّذی، علما بالقلم ان فكره او نطق به انسان ذکر کړه علما بالقلم فکر او نطق به انسان ذکر کو نطق اله د رجب کنه دی موږ وای انسان حیوان نه ذکر نه کومه را دي جوړ نه کومه را دي خبره نه ده دې څه دې متکد کړیا کره کوه ست ځاګن انو مدر کندل کړیا د واټه ته تاح کړی هر منطق انه مدر كل القليات بواسطة التعقل و تكلام ده ربنا فاريه و كل يدا خاله كلام ده ربنا فاريه و كل يدا هذا ده كلام بو طاقت ببعليه با دوك رولة الزياد ده مالي مخلوقه با دوك رولة الزياد يرزبوه السحر انه ده مستعمل ده آلاته ده خاله ده مستعمل امام التندي انا طلاله فانمه اي فده نافه ده تاريخ ده انسان فحيوانه ناتي قنقره ده الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم مستعلم ده آلاته ده ما لم يعلم تدري آل وباني ما لنكو كلية ما دمت رب ده باركو ده مختلف ده الدنيا هو ده آخرت خير او صعدت برد نفسي أو درين إصلاح العلم والعمل في علم أو عمل مثاليح في علم الإصلاح على مراد الله وحصول ساہرہ کی دارے دا او اطلاق الوئینی والحمل دادہ فن تفصیر داغیر موجود آر فلورم سے ست... تاغر تاغیر تفصیر صراع مترادل یا لفظ راضی یا متحلق یا لفظ راضی یا متصل یا لفظ راضی تاغیر او داد تاغیر سکے دے تفصیر دا قرآن مطلوب دے تاغیر دا قرآن جائز دے تفصیر د قرآن مطلوب دے تاغیر دا قرآن إذا كنت أجعز بك ، يقول هذا تعليل علم يبقى تفير من كتاب الله من حيث أنه يكشف به مراجل الله تفير فيك ، تفير أولاً يؤولوا فأويلاً كمدرد تيربك نعال يقول فما نادر جعاً يرجعو فما نادر جعاً يرجعو ما نرجع ته لذلك تفير و هو معنا رجعته ترجيه به دې او دا دی لغوی معنا یې دا گرګانی د کلام گرګانی د کلام از ظاہر بخلاف ظاهر گرګانی د کلام از ظاهر دخلاف ظاهر او کلام د ظاهر نه غیر ظاهر ترقصا اول ظاهر نه او قی استلاجه تعبیر کې مونږ ورته دغه ټول مفکرین چې له یوه ځاې او دمر د خند خند تنظیمي کلیتي ټول یو ځای خبرې کوي دا څرګندونه په کلیراي ده او ټول آنلاین باندې روان دي نو دا هیڅ کلی دي تعلیل وکړل کېږي تعلیل وکړل کېږي او دا تعلیقاتو دروازه دی دا یو څرګند په بابت تفصیل کې او موږ وې چې دا کړه نه قدیم دي ځکه هغه قدیم معنا ده چې له تعلق یې نتا دا خبره دې انت واڅولخه تعلق دي زمونه سره لکه څنګه چې صاحب دې ور دي وي فلم تقترن دي زمانه لم تقترن دي زمانه وهي تخبرنا عمل المحادث وانا وعد وان اري اي دي بردي وي دي دغه قديم كلام دي تعلق دي او زمانه تر مادي حاله او مستقبل تر لم تقترننا خدي خولنا مون نه را د لری مستقبل وهغه عادی وهغه الیمو اعداد په خوانه ماضي <تصفح> <تصفح> دحاله مصروف بین الحاضرین چې د مستقبل ځای دغه ماضي د ذکر څخه پردي په تخمینه ذکر کو دحاله دا د منطق به په حال باندې ان اتقدبیتی کلی او مستقبل باندې لك څنګه کې من وه منطق او ماضي باندې خلا لك څنګه من وه منطق او ما او زه وجده په ثاني نظور کې لغولماء اختلاف المفسرينه اختلاف الشيء النذور كيش تو قول دا اياتنا درشو داتي واحدة شيهوا دابل المفتر راوالوا اقوه يتعشي خبره شيهوا دا اقول يتني خبره دا في را اياتنا الظلمين يعمل شيه هو الظلم هالل سيري؟ او دا مختلف واحدة تعلق دا الالتدبق باواله بانه بيه او تدبق دمركو يأمنوا هن منتبق تيدون شيه في مفسر درين شكارتيا كنا دي واحدة فقد بي خصيصتي تاتين نديو اكله پر مدار دې له قدام فقازا ده لم تقترن بزمان وهي تحضرنا علم غاب و عن غاب و عن كون موت باستلاذه تعين فرق عن الظاهر الا احتمال لغير مخالف لكتاب الله و سنة رسوله ضرب فكرتكم ما تقدر مرادفه الا اول بكلام يرمنا ما مطلوبنا الى احتمال غير مخالف لكتاب الله وسنته الشريعه او احتمال طرفا لا احتمال بحبابه الكتاب طريقه قاضي قراء او ده پیغمبر ده سنه طريقه قاضي قراء مخالف من ده اللي تقول طويل بول طول اداه مكتوب بتاعت جايز بيه بلكه ده مكتوب ده بتاع القران الكريم بالتعليمات الدائره ونسخه القران الكريم قال تعليم ما وڅنګه او په موږه حالاتو باندې د دې تګلیکو کوي مستقبل په حالات را روان دي هغه کې د تګلیکو کوي د کلاغه موخې خاې او په تعلیل تر یو ځمکه ته تحریف او تحریف به څه معنی یو تحریف لمړي او ځمکه تحریف مانوي صادق قومه خپل کتابونو ته تحریف کوو لږی مانوي دوارا تحریف کوو لږی مانوي دوارا او هر کله قران کریم لذي تخريب ته الله تعالی يربا زمداريغه پر اننا نزلنا الذكر وان لا اله حفيظون او كما رضى الله تعالی غلطه دي قنتاخيخه يا دي قيلهخه او تنتصر على دوره خلافتي تم كثر رجات پر سيادت كه الله او حضرت خضر عليهما السلام داريو قريبا وره لحتى اضاءته اهل قريه اتفق على اعلها فاضو ايضيتهما غيت القاركو لا غيت المصلانه حتى اضاءت اهل قريه اتفق على اعلها اتفق على اعلها وذكر ذلك لو قد بيبيتا ايو مثاله ترى كانوا اتفقوا بكذا قال ذلك من قياله منذ محمد السايي ترى كانوا اتفقوا بكذا حتى اذا اتيا اهل قرية تن اصطعما اهلها راجوال رال اهل قرية تن اهل بيوکلیتا فاستعما اهلها دائم او هم نئس انتت حردت او اصطعیر مستامل جاری فارم ترسلادا دیو دل سے پا ظاہر لفظ ان ذکر حتى اذا اتيا اهل قرية تن هم بکارو دغه عالی <سؤال> قریا نه هني دغه وروه اتکا دا ما اعلی او قرارو هغه دا دې اېمالي خلقو پنن چې موږ وروه راځي او چون کې اصلاحه علي کلمه کیندوه د دې څخه کټه د وېدیه من وجه من مانيو او من لو دارات والله تعالى و طول تمتي ديون كور عليك فراو دي فراو نوتك ديون تكله طالب ديون فخات او ديون فدارك روامي او قرون ودي فراو نوتك قرون ودي قالوا نوتك والله تعالى ودي عاطي مجني أن خلقت لك داك هذا انت تجي قرون مناكاره فلكك انت فقال دربينا انا راه بدا مجني نجور آل أنتات الله فلور هذا تحضره تحضره تحضره لكا لوكي شغل ده عملك لكا تحضره لكا شغل ده عملك من منجل البيئة يتطلق في الجنية بابل تحضره بالجانب فغل ده بجير و قلانيه حتى إذا أطيه أهل كريتهم اثطهما آلها تابو أن يزييفوهما تابو أن يزييفوهما فغل ده المسيانة إنكاركو أنا غل يخفلك ما اخفلكو يرباحون منجل فشرمون و او جنومو جننه دینه ترخواتي د ګورای د مکارانو دغه هم وړانده ورو ډنور کړی قالا باندې ورو ډنورته نو دېته نو ور کولا او یو ځګنکاو ته موږ مونږ وینډا نومله په دیرلو خلقه لري لا بارکلی ترڅ دې سره بالقه راړل دمه دی نو منور وره تا او ته عمر رضي الله تعالی فی دې موږ د درخواست راوړل او ته اغت دې قرآن قال بام له وی داناو او چر مو پر کول تا پر مخني کړه ګوره دې چر ګلناک کوم وطن ته یو او ال تک ته تفوزې کېکول انو سوده انتا کې یو تاسو شو دانور له موږ کول ورخه دائم رکا یوهه او شر دې دولت ورکو د مملکت تخې زپاره او چې تدا قران ک له قدر غره ف ابا ف ابو ان يضيفهما فبدا څوک کداه ف دې ګراته بدل کا دا دې لاندې نه ته کېد نه ولا دې لاندې نه ته کېد دا لڅړاونه یمتا جو ف ابو یو څاګه کېدل ته ختم کې دې څنڅه نو ورته ځنه بلو کبا دې ځمکه راوا وبښلو نه کار دې یو تک لاندې نه تک